Triggervarning! för Åh, men det är Mina damer och herrar, välkomna till Triggervarning! Och ikväll ska vi diskutera kundservice. För andra gången gilt. Mm, gör vi. Mm. Ja, men... All over again. <laughs> men Jag tror du behöver förklara déjà vu för folk, eller jag hoppas inte i alla fall. Men det är, det är de här gångerna när man mm. vill att teknologi ska vara en fysisk person som man liksom kan gå genom stryk bakom barn eller någonting för att Jesus cursed. Mm. Men vad skulle du säga Nikolaj det där första avsnittet av det här med banda, var inte det kanske det bästa avsnittet vi någonsin har banda? Alltså jag tycker att det var, det var guldkorn efter guldkorn. Det... Mm. Det var, det var vackert. Ja, kvaliteten och insikterna avlöste varandra. Och dessutom ja. så var vi så eh, nobla och liksom fina i, vår, i vårt allt. Inte den enda könsord. Nej, inga interjektioner. Ingenting. Nej, liksom, Men... liksom, liksom, liksom, liksom. Mm. Mm. Exakt. Ja. Men då, då det här fantastiska verket nu då gick i en altför och grav, mm. Så kan jag ändå glädja dig med att vi har ju fått feedback. Wow. Äntligen så det är någon som har ja. lyssnat. Wow. Ja, ja, det är någon som har lyssnat. Det är någon som har lyssnat. Ja. Vill du att jag ska berätta? Nå för Ja, no, men, faktiskt min mamma kommentera här uh, om dagen att uh, hon, hon ju funderar att hu hur vi hittar vårt material hur vi kan vara så lustiga <laughs> Ja, men jag tror hon måste säga det i egenskap av mamma <laughs> Vadå? Säger du att min mammas feedback är på något sätt mindre värd? Uh, nej, jag säger bara att det kanske går i släkten men oavsett så Tack Nikolajs mamma nu, ja, nu jag... vänta, vänta lite jag måste, jag måste bara en liten announcement här Hej ja. mamma mamma tittar jag är på internet Ja, Hej Nikolajs mamma Nikolaj är sannoligen på internet vi <laughs> <laughs> vet inte hur länge till. Äh, I alla fall äh, ska, vill, du, vill du göra äran Och dra dagens hattarna när vi blir kickade av internet igen Ja, no, okej. Okay. Visst, jag kan göra det. Jag kan göra det. Mm. Ja, just så. Uh, här, databas. Ett bra system för produkter och tjänster är mer värt än alla påhängiga köpassistenter i hela världen. Så länge upplägg är enkelt att följa och använda, så krävs endast minimal personlig kontakt vid anlitande av tjänster. Mm. Det låter som väldigt finsk kundservice. Mm. Ja. Ja. ja. Det tycker jag Det är mycket bra. Innan jag drar min hatt så vill jag bara säga att um, om ni vill ge feedback och liksom Nikolaj. Vem vill? Men vem vill annat din mamma. Min mamma Och den här gången får jag säga din mamma Utan några superlativ Eller att inflika något äckligt uh, Men om nu ni liksom uh, Nikolajs mamma har Hud i kroppen och vill säga hur bra vi är Så kan ni göra det på Tryggavåning at gmail.com Då får nog gärna min, min mamma och skicka Någon gång att jag är bra Kort uh, mm. 34 år nu Att börja <laughs> Precis. Mm. Uh, och efter det där desperata ropet på hjälp så, kan ni, också, så kan ni också nå oss på Twitter. Mm. Triggervarning 1 användar av Annars. Annars kan man inte igen... Mm. Fortfarande. Mm. Ja. Och klart hittas vi också på Facebook mm. som trigger Det är sant. Låt oss fira nu då med min hatt som heter Kaffee är klart. Ah, tack, vad kan jag ta? När jag sitter och funderar bara på kaffee yeah, Vad är det för dialekt? Det låter som Jeppis-dialekt. Vem skriver de här? Oh, fuck. Kaffee är klart. Jag vill att någon gosse ingående ska förklara för mig exakt varför produkten jag tänkte köpa är bäst, vad den kostar och när den kommer. Gärna får den också leverera hem den, skruva ihop den åt mig och sätta sig ner och ta kaffe med, med dop. <laughs> så, så jag får berätta om min vanum i Sverige Allt på mitt eget modersmål förstås Jag vill jättegärna stöver när jag tar kaffe med dop jag, jag ser på något sätt att den där tjecka lilla gossen På något sätt doppar sitt huvud ner i kaffekoppen hela vägen Nej, det är så man gör Alltså inte undrar jag aldrig har fått bra kundservice Mm, det var. <hör> Ja. Du, ser du, du inte in ha insikterna blev vi bara för att vi vandrar in det andra gången? Komma till sheet som en bekant det <skratt> som att skriva hela tiden. Det var inte medvetet, det var bara... Det är så svårt att älsa och skirva. Um... <skratt> det är det, det borde vi faktiskt diskutera om i något avsnitt. Okej, okay, vi ska diskutera kundservice i Finland idag. <skratt> uh, det ska vi. Ja, men jag behöver jag luta särskilt hårt på min katt? Får jag ränta lite? Ska vi ränta? Det är För all del. Go! Okej. Okay. Um, jag bestämde ju i all min kufiskhet så här nyligen. Men holy shit, att Tänk om jag skulle beställa en ny dator. För den här gamla mm. så liksom hölls i ihop av onda ord och sin hitarra. Och mm, Det är sån. så. Det är så. Och... Um, så jag, då, men, jag är ju en urban man jag måste ju anlita något lokalt företag. Då. Så jag gick igenom mm. de, här vanliga, eh, de vanliga misstänkta då, som Tiet och några kapa och eh, vissa andra återförsäljare som giganterstaff. Problemet var ju det här ja. att de utgick från att jag var en reglande idiot. Och även om de skulle ha rätt valda delar av veckan så är jag, nu ändå, är jag nu ändå så pass mycket om datorer att... Jag, menar, jag har satt ihop en dator själv i, mm. Någon gång bakåt i tiden Något tekniskt kan jag göra det Men jag vill ju nog ändå Att kanske professionella ska hantera det För att de kostar mycket Och mm. hela grejen men, ja. men de här finska företagen Där så det, har du det här som att Här har du ett paket Och det mm. kostar typ say, 1400 men åtminstone 600 av det här så är bara luft Plus att det saknas som så här Vissa funktioner som att vadå en 500 gigabyte hårdskiva i Herrens så mm. 2017. och att this mm. shit now? Men, men, men du förstår det rätt då? Ja. ja, men det, det är just det där att jag inte liksom... Jag vill inte bara liksom ladda ner Justin Bieber eller motsvarande popartist som är populär. Samie vet ingenting om moderna poppartist. Disclaimer. Så... So, Ja, jag behöver den här skitten för alla mina vittoterabyte av porr och liksom allt annat. Mm. som Ja, det var ju getporr. Det var ju getporr det gällde. Ja, det var getporr. Jag behöver mycket ja. rum åt min getporr. Men anyway, jag kunde inte få liksom, till, ett, till ett passande adekvat pris den här ja. saken beställ därifrån. Plus, jag, kunde, jag mm. hade inte något vettigt sätt att stå på komponenter. Plus att alla deras shoppar så de som står i disken där var som typ just har just gått ut lagstad. Så att, what the fuck. Jag hatar mm. att ha gått i kundservice och där, men jag ser redan på avsnittet. Men den här personen vet mindre än jag om allt som jag tänker fråga honom om. Så att det är något. Så mm. de fick jag vända mig till det andra företaget i Finland tydligen som har de två magiska ägare jag vill ha. Ett, de har någorlunda liksom, uh, funktionell prissortering av varor och två, okay. har en förmåga att man kan komponenta ihop en egen dator den inte är något begränsat alltså, alltså multitronik som är ett teknikföretag yeah. från nästa botten som har växt ganska stor de senaste åren right. mm -hmm. no. Jag tänker göra som jag gjort i all värld, att jag har funderat ut ungefär vad jag har och sen uh, ringer jag dit och säger att när det passar bra så går jag in och så mig ner med en horisontellt handikappad teknik och säga att ungefär det här, så får hon säga ja, men har du funderat och tittat in på det? Och så visar hon en lada som är 200 typ över det jag tänkte. Och mm. sen så gör han det, och sen försäkrar hon att det här går nog jättebra att spela in på. Och sen så <laughs> ja, och sen så kommer den hem till mig och skär yeah. Okej. Okay. Det här gick inte. För liksom varenda gång som jag ringde dit så var det liksom alltid som liksom den här ena killen som svarar. Right? Så jag beställt i. Eller som liksom, säger när jag kunde in, liksom, ja, kom in nu som gör nu. Vad kommer ni? Nej, någon gången efter middag. Okej. Okay. Så jag fortillasen kommande för jag hade liksom lite visn i östabotten. Jag mm. behöver få den här härka skickad i Abo gick jag in och det fanns som sagt en kille i kassan där han betjänade typ alla typ 150 kunder som var i affären och han var inte alls road och jag kom där och sa jag menar du, kan du sätta ihop en dator om jag här ungefär vill ha så mm. och mm -hmm. satte ungefär ihop samma paket som redan fanns där på nätet och som sa jag okej okay, no, jag kan ta det här som referenslista thank you liksom, inte riktigt värt att jag får till vad så fick mm -hmm. det då, så jag då ihop som en ungefärlig lista och sen mm för så det är okay. men ungefär det här tänkte jag mig jag tänkte att om jag kan läsa av den här listan och så kan som någon säga att liksom, men det här kanske går och kameran och så, så nej nej nej du ska nog muska den så lista färdig så har ju min lista här. Mm -hmm. Ja men för inte vet, det är just det här att inte vet jag men säga modakord och jättebra om ett grafikord eller någonting. Det behöver jag mm. professionella, som insatta lurar som säger att man hade funderat på det här istället. För att du kopplar ihop det här så går datorn trädgår mm. snabbare och du får en spontan avsugning. Så det är ju sådana saker jag vill höra: you know, Goddamn mm. professionals. Men att nej, det gick in. Så då sitter man när och så sitter jag som typ trädar i sträck och kollar på alla videor alla fakta, artiklar som finns, som var varenda enskild komponent. Så sist har en lista. Och så ringer jag mm. dit igen och säger, men nu har jag en fullsändelista. Kan någon liksom ge några feedback på? Oh no, det ska nog vara bäst om du Okej. Okay. Mm. No, jag skickar den åt dem. Ja. Och sen så går det typ en kvart och så får jag en och så Det ser nog riktigt bra ut. Ja, ah. ah, <laughs> man utdämmande no, men... svar. Trevligt. Ja. ja, men i det här kära så att när no, jag hade den liksom förpassat min fungerande maskin till någonting annat, jag ville ha en fungerande dator när jag kom tillbaka till Åbo efter att ha varit på vift så men fuck, jag beställer här kom nästa problem, för att varenda gång jag ringt till huvudkontoret så det samma kille där, satt liksom där i liksom och varenda gång jag ringt liksom till liksom det här Billing, jag vet vad fan heter det Liksom. Ja, nämen, no, no, liksom, fakture, fakturering Ja, tack Nikolaj <laughs> mm. språk, liksom, Språkstudierande här, by the way uh, Alla åtta, åtta språk, men kan inte alla oj, oj, inte Att, ett enda korrekt Nej <sighs> no, Men anyway, så so, so ringer mm. det Och det är alltid samma kille som svarar i telefon Och även om han är trävlig så är det ändå alltid som så Ja, du då sätter jag upp en lista alltså, som i got the fucking list, motherfucker. Men att här mm. det som sådär att säger att nu vill jag beställa på faktura som alla andra företag yeah. i stora av företag och sådär, nej, det går. Inte. Det finns inte. Så det finns någon sån här faktura e faktura whatever the fuck. Så man blir som verifierad av ett annat extant företag. Som alltså att ja, uh, okej. Okay. Då ser vi där. Nej, det första som är, jag hann inte ens röv knappen, knappen bara som instantly, jag kan inte tro att liksom jag är så ökänd att jag liksom instantly bara som denied och uh, och så var min beställning låst och så var det som så typ mm. en minut över fem och alla har gått hem så måste jag sitta och rulltummen en dag och vet att någon som mm. låsa ut min beställning uh, nästa dag nej men fine, jag betalar hela grejen på en gång då som mm. mitt god Nej, det går inte för de tar som alla banker Utan aktiebank Även om jag vet att de tar aktiebank För jag har beställt tidigare Någon sån här en komponent som mm -hmm. Det finns ingenstans Ha uh, Nå no. mm. mm. till sist måste jag liksom Efter att ha riktigt och kollat med Nick igen Som verkar vara jätteglad Att har liksom mm. ringt typ en gång i kvart. Liksom, typ fem dagar i sträck Han tror man... helt säkert att du ska fråga om han vill gifta sig med dig ja, men jag, jag bara liksom sådär han är faktiskt inte någon annan anställd liksom driver typ Nick i det här företaget själv, what the fuck man. Mm. men anyway så so, liksom so, mot postförskott jag säger mm. en postförskott och sen yeah. då en extraavgift extra liksom för att de ska köra skiten till den för jag vill inte fitta bära 20 kilo fancy dator hem. så liksom så so, det det. Så det typ 30 euro extra Bara för att liksom fucking få ämne då Fine, whatever, okej okay. Jag har aldrig måste arbeta så hårt I hela mitt liv för att liksom bli av med 2100 euro Och sen då Så går, börjar veckorna gå Det går en vecka går två veckor När det börjar liksom gå två och en halv så börjar liksom Ringa att äh, Den här datorn och, Den har som var in till en mm. transport nu är liksom snart tre veckor att, yeah. ja men, men den har kommit nu vi ska börja sätta ihop den då ja. liksom där 20 minuter efter så ändrade från som intern transport till att nu håller den på att monteras och så blev det liksom gick ännu en vecka då helg och sa ja vi skickar den säkert då. liksom innan helgen ja fuck you så, liksom, på. Mm. och måndag nästa vecka kom den, men de kunde inte sätta dit liksom, den här säpeutkylan, för den var så stor att den skulle slå sönder allt i datorn Mm -hmm. alltså. då, på sistone, det på sista någon ring där och frågat om jag kan sätta ihop den själv och så som att ja men det var väl kanske alla poängen när ni skulle sätta ihop den om ni ändå betalar 70 år extra för att ni skulle sätta ihop den och göra det ja, precis. Så, får jag ändå öppna den och sätta ihop den plus att de inte har typ så här dry, liksom från den dedikerade ljudkorten jag köpt och satt i så har de till exempel inte drag i de här frontpanelerna på datorn Liksom att det går dit så det går av någon till ljudkortet på modekortet vilket liksom mm. what's the point with that de kom där så det är det som uppenbart någon har bara liksom gått snabbt på näta. och hittat alla typ drivrutiner till allting och satt in att liksom mm. det är som så, här, så base base att liksom alltså absolut zero fax given och att man ja. är som det tog så länge, det var så dyrt och det var så omständigt att liksom skulle jag veta, jag skulle små hundra gånger liksom om ombeställt en komponent komponenter vitt och satt ihop mig själv liksom gett någon bekant som värd någonting lite mer än jag för 50 euro eller en en pizza och som, Hej, vill du komma och skruva ihop det med mig, what the fuck? Mm. Så alltså, so, som... på ett sätt välkommen till här databas-synvinkel. <laughs> ja, okej. Okay. Men det är just det där, liksom att för jag minns för när jag beställde från det här företaget till och med. Så jag har gått mm. in jag sagt till någon du där, det här vill jag ungefär ha. Och så har de sagt att kanske du kanske vill ha det här istället för det här är bättre. Okej, okay, så jag. Och sen så har vi diskuterat typ en kvart, 20 minuter och sen har man gått. Och sen har man som haft den här säkerheten. Ja men nu har jag gjort ett bra köp. För Henrik sa mm. och, och, och han liksom spelar av, så han måste nog vara vad han talar om. Men nu är det som mm. bara att nu Ring, varenda gång jag ringde dig till något ärende så är det som Nicke. Ja, du på Jag är en lista själv. Och så, It, fuck, så att säga. Vad är ditt jobb? Vad har du funderat på? att Tänk om det är så att det egentligen jobbar jättemånga personer vid det här företaget. Men ja. ett av kraven är att när de sitter i kundtjänst så ska de alla heta Nicke. Ja just det. Liksom, ja, det måste alla tala på samma sätt. Det var en sån där så alla låter likadant ja, och alla ska just. tala om listor. För på ja. något sätt så tycker jag den där huvudägaren om listor. Men det är just det där Microsoft ni driver, Vito, ett dataföretag. Ja. Liksom varför måste jag sätta ihop datorn som jag ska köpa vitt inte liksom, att för det är just det, det känns mer mellan spektrum av dem som inte vet Någonting om datorer. Och de yeah. är liksom, och det är, men det är de som köper som så där Lenovo Idea-maskin För typ mm. 1400 euro Det är som typ en data yeah. från typ 2008 som någon har satt En fancy låda på yeah. Och, yeah. Och, Ja, det looks good Och sen, sen på andra sidan Spektrumet så är det de här som liksom Kan skruva ihop en dator Bara genom att titta på den jag är som någonstans lite i mitten. Fast kanske lite närmare den senare kategorin. Och jag blir liksom fucked. För att när de talar om mig där så är det som bara att, att jag vet så mycket att jag vet vad jag vill ha och vad den ska klara mm. av. Men det finns som liksom ingen där som kan säga ja men det här, där, där där och för, liksom jag menar, de det där uppenbara de finska företagen var ännu sämre för de hade liksom dessutom ett sådant mått av oärlighet och nästan lite nedlåtande mot sina kunder. Men det, var, det kändes definitivt som jag valt som typ en bästa av de värsta. För där ville jag inflika att jag hade kollat på ganska många svenska sidor och till och med tagit kontakt med svenska företag. Och mm. i Norge är det så ett svensk tag och liksom har ringt till ett annat och där sa de ganska tidigt ja liksom, tyvärr men vi, vi kan inte leverera till, till Finland men mm -hmm. ändå så liksom blev de jätteintressanta, de skickade mejl med liksom rekommendationer och förslag och liksom shit och liksom de betyder yeah. mig som tio gånger bättre än som liksom, företagen gjorde i Finland, för de var yeah. liksom där ja men lycka till och hoppas du är en dator som passar dig och mm. de var thank you yeah. yeah I hope I will jag tror att du har fallit in på det här Det, det väldigt typiska för finsk kundservice Du ska behandla kunden så att den inte kommer tillbaka Nej, jag tror det är snarare närligt För det, det är just det där man ser för många restauranger i Finland Liksom att det är just finskat liksom att Nå, inte vet vi Heidi om han någonsin kommer tillbaka han kan dö, han kan bli krig man när hem kan resa sig upp det är nog bäst vi får se det här som en engångssak En <laughs> en sån lyckolott vi har fått att jag kommer en kund det är nog bäst att vi tar allt som vi bara kan ta av den här kunden, det kan nog bli svåra Alma, för det är ju sådär liksom, det är bara designat liksom att det ska kosta så mycket som det bara går mm. För den minsta tjänsten Så kunden är ja. liksom att Ja, det kommer väl aldrig nog mer <laughs> <Skår, laughs> motherfucker så, alltså, mm. Men är inte som heller i resten av världen är Inte som typ ganska standard att, uh, Men vi vill ju som ha återkommande kunder Det är ju de som genererar det, liksom, Övervägande mm. pengar i inflödet Alltså, man kunde tro det man kunde tro det, men, men vem vet, kanske Finland är inne på den stora insikten här. Stora insikten. Ja. ja, den stora insikten om att om det är en kund hos dig, så nästa dag borde det vara kund hos en annan. För på det sättet sprids pengarna jämt mellan alla service. Men, men Finland gör sig väldigt... Konstiga saker, jag menar att nu, nu är min tanke att bäsa Multitronic? Multitronic är bara en i en, en, en lång rad av företag som bara är nöjd och fuckat för mig. Mm. Till exempel en sån sak att numen, uh, min bank aktie men fan mm. om jag vet hur länge till, för att som satan var jag säger på banken egentligen att de har liksom en massa sådana här konstiga avgifter om du dessutom mm. har föräningskonto så är det liksom bara, no men Open your asshole off for profit liksom. Men till exempel en sån sak. att Nu så gjorde jag en sån här mm. grej som jag antar ingen annan gör längre. Men att jag hade uh, av någon anledning för mycket kontanter. För jag hade sålt så mycket knark den veckan. Så det yes. gick till aktier och men, men jag vill inte ha alla de här kontanterna. Jag vill sätta in på mitt konto. Mm. Och så gick jag väl i då kanske, no, kanske två på eftermiddagen. No, inte ordskett. Då yeah. stod jag i köda liksom typ en halvtimme, because you know, för de hade säkert, jag vet inte hur många rum jag satt, satt folk i där. Men mm -hmm. de hade en kassa som var öppen för alla som besökte. baken. Ja, naturligtvis. För jag antar att de andra var placeringsärenden eller någonting som man måste ha slips för att göra. Men anyway, så... <laughs> so, mm jag har gått en halvtimme och så stod jag där med min bunt seddlar och kände mig som Tony Soprano. Och liksom, mm. uh, som att, och ne nej, tyvärr att, att vårt valv stänger klockan ett. Jag känner som hur liksom mina ögonbryn och liksom resten av ansiktet separerar. Jag så som att, I'm sorry, what? Vi stänger mm. valvet klockan ett. Varför det? Mm. Är ni rädda att någon av de här 20 kunderna till den enda kassan blir sur och bestämmer sig för alternativa metoder? Det är going Så jag måste gå tillbaka till nästa dag där jag kom tillbaka. när Jag kom till tolv med yeah. min liksom, en månad eller ett år gamla dotter för att det fanns ingen annan väg. Och igen då så yeah. liksom, alla jobbar där, för det var fräda och alla som ville ha sett in pengar och med den åldern med mig själv och mig själv och min dotter inräknas väl säkert typ 120 uh, mm. för vi är väl de enda människorna i världen som stör in pengar Jag antar att mm. 127-åring att in mycket, eller säljer mycket knark och har mycket kontanter det är min försvar mm. mitt, det är mitt svar på att folk har mycket kontanter idag men anyway så stod man ja. där då och, liksom, och tiden bara gick för att varenda en måste som liksom typ Liksom in, ingå symbios med liksom bankdisken för att få sitt ärende mm. avklarat. Så när yeah. klockan börjar som, som så där en minut för ett så då kommer jag liksom upp min bebis på liksom den här disken och som här pengar in nytt. Ja. Yeah. Jag är som att okej. Shut up. Don't touch that child. Put in the man i vitt. Och att, uh, och det är som att varför klockan är jag är säker på att det inte är någon sån här internationell vittoregel att jamen, klockan ett stänger alla bankvalv för mm, annars. För det är bara aktier som har bestämt att men, klockan ett så stänger vi valet. Why? Varför det? Vem du kommer vitto mm. innan klockan ett? Och alltså, det mm. ska hantera pengar änden på en vardag. Vem? När? Hur? Varför? Mm. Och samma sak, när Vi ändå talar om en bebis på en bankrisk. Men vittu min dotter, hon har liksom typ med yeah. diabetes. Ifall ni inte hörde mm. Och Liksom always a hört. Det betyder ju nu då att hon måste få liksom så här specialgrejer som bara kan få en specialutdelning special på sjukhuset. Yeah. Och um, kan man föra hem den när man vill. Då. Ja. du måste komma innan tolv. Och jag tror det är en speciell dag i veckan. En specifik dag i veckan. Uh, okay. när, det, när det här skedde senast så var vi i Österbotten. För det var på, gick en remont i vår lägenhet. Mer om detta senare. Yeah. Uh, så jag fick liksom stiga upp som typ sex. Och liksom kör. Det var som liksom storm den dagen i Nordsjö. När jag kört och så såg jag som typ fem meter framför mig. Ja. Kommer som på ja panikfart i över som uppför ett berg och sen in så kommer man dit så står den liksom en eller där och som tycker att äh, har du har du patientens eh kelakout. Men hon är hon är så liten så nå en foten i Namendoka i någonting så som att, liksom alltså vittor på riktigt alltså vem ska ha sig med kniven nu? Liksom, varför ska så att satan, diabetes, sak att jag är en vitto, liksom, en årgammal vittobebis. Du ska nog behöva en vitt, men jag har inte med, hura. Okej, okay. för jag har inte foten. den. Jag har nog, jag kommer att fylla i det här då. Ville, really, ville, really niggö. Okej, okay. her, så rita jag ett ansikte, ett glatt ansikte, men det går och ögonen som att her is my baby, give me that stuff tack så jättemycket och sånt så. Thank you. Och jag sa på min söndagmontäderade lägenhet och sen i Norge fick jag köra hem ett 300 km igen med vad som alltså så ja när klockan innan tockantall eller jag tror det var mellan 11 och 12. Mm. Sådan fredag eller någonting. What the fuck? 11 till på fredag. Är mitt var eller är det då? So, what the fuck? Liksom, what's mm. the idea here? Ja, men det, det är ju inte som att uh, som liksom, liksom, skulle ha någon desto viktigare betydelse egentligen Det är ju inte som att Nej. de är där för att hjälpa människor <laughs> ja, men det, är ju, för det måste ju ha suttit någon har bestämt det här Och det, nu, fin, mm. nu finns det exakt två alternativ Det är samma som att uh, aktiebanken stänger sina valklockan ett Bitto på vardagar Så det måste jag har sett något möte där det sitter en massa fittor runt ett bord och säger som Ja, när ska, vi, när ska vi ha den här servicen? Mm. Och sen så måste ju någon ha sagt hm, jag tycker vi ska kunna ha det fyra på eftermiddagen för då kommer folk från arbetet och de att svänga in och det blir bra. Och så måste jag sitta i åtminstone en eller två personer som sagt Njää! Det kan vi inte mm. göra. Det är inte alls. Det är för lämpligt. Då kommer alla dit. Då är det en service. Då blir det bra. Hur skulle det vara om vi skulle säga tjur på morgonen? Och sen ska jag, men Johan. Då finns det faktiskt vissa som är på väg till arbete redan. Så det skulle vara ganska mm. lämpligt. Nej, kan med det. vara det? skulle Det riktigt. här skulle ha absolut fittigast för folk att komma. Hur eh, no, skulle det vara runt där jag don't know, mellan 11 och 12 När ingen har lunch Och liksom ingen alls vill ta en omväg upp på ett berg För att hämta vitt och speciall Läkemedel och shit Ja, mm. ja, där Ska vi ha orgen? Ja, det gör vi Man är så, Why? Jag vill, jag vill bara veta varför Va, Vad är tanken bakom det här? Att, yeah. What's the fucking big idea? för det är som mm. att skulle ni kunna hitta med fitti tid. Vad, vad sägs om vittotva på natten? How does that? Liksom... Ja, men då skulle de måste betala extra uh, timpenning och uh, att personen som ska stå och dela ut det här. Ja, om man är alltså liksom sådana generliga gubben, att nu blir vi mäns världens bästa jobb. Nu blir vi mäns världens bästa jobb. Eller <laughs> liksom ville du vara med på sitt tvit? ser <sad> det ut som att I'm having the time of my life när jag liksom trippar in här och vill ha medicin och med sjuka barn Så, thank you, kan du göra den här upplevelsen bättre för mig nu <sad ut> ska <ut> <fart> vi liksom fightas med knivar och och, fuck you det är nästa års melodi ja Men Det här är käftsmäll <hör> <hör> och käftsmällen i sig är en service Ja, tack, tack, ja Det där, uh, nog för att det här var en, en, en, uh, var en anmärkningsvärd monolog, här ja. gällande flera olika saker. så lilla att Ja, ja. men jag skulle kunna dra till med några korta, men förhoppningsvis minst lika potenta uh, anekdoter här. Ja, då varsågod. Jag lyssnar i andra spänning. Ja, no, men tänk dig det här. Bar-corona i obu ja. Ja, ja, det var skitbara som ingen går till. Nej, no, no, no. det, det fanns en tid i en gyllene ungdom när man ville frekventera olika barer i den fagra huvudstaden. Uh, och tänkte sig då att ja, men då ska man ju besöka bar Corona. Lul. Ja, det så man vandrar ju in där då, välklädd mm. som vanligt, lite rosiga kinder och, och så vidare och, och så tänker man sig att ja, men ska vi gå och beställa någonting då? Jag tror mm. att vi var tre stycken som vandrade in där. Mm. Och så går man till baren och tänker att ja, men det här blir ju bra att ta av något litet här och sen går man vidare. Mm. och Tänk dig den där känslan när, när man då möts av den här blicken av lite avsky, lite, mm. lite, lite hat och, och lite, lite sådär konfunderad min också inblandad där. Och, lite som när vi möts. Äh, ja, ja, precis. Mm. Och, sen, och sen efter det så hör man det: Och testet i Mm. No, man det det. Säkert, nej, och, om man nu inte räknar att liksom, uh, Ordet gay Som en term för att uh, Man är glad i hagen för, mm. för Nu tycker jag att vi var på rätt så gott humör När vi kom dit, men det var ju inte det han Den här personen syftade på mm. Så ni var inte en knippe <laughs> Nej, okay. ja, precis och, ja. och, Det var... Ja, behöver det sägas att vi inte gick tillbaka dit? Jag tror jag ska bli smickrad om någon ska ha i mig för homo. Ja, som aldrig hänt än. Ja. Ja, men vänta bara, någon dag, någon dag kommer alltså, du att lyckas. Nej men alltså på riktigt, jag är liksom alldeles för ful allmän. Att liksom, det är liksom, Tack alla stereotyper folk har mot bögarna. Det är ingen riktig bög som skulle mista mig för en bög. För att liksom, I don't have the gay swag. it's, it's true. Och inte jag inte säga ja, ja, Jag är ledsen. Jag skulle, ibland ska jag bara vilja ta, bli tagen för en liksom, glad, stylish bög. Är alla bögar stylish. Nej. <laughs> jag, ja, jag, jag blir att jag blev så trygga. Varför, varför, varför har du aldrig trott att jag är bög, Nikolaj? Vad är det här? Vad är det för liksom, fucking? Ja, då, när du när du säger det du, du, har ju, du har ju nog skiltat så mycket med dina olika ärövringar vad gäller, vad gäller kvinnor, så egentligen måste man ju fundera om det bakom det här vad bakom det här ligger andra andra tankar. Jag försöker bara mörklägga min långtgående oskuld. Ja, <laughs> ja. Hmm, ja, men, då, måste man, då måste jag ju fråga Hur i hela världen har din dotter Kommit till i så fall ja, men du Har aldrig hört talas om gudomlig inblandning Ah En intervention alltså Okej okay. ja, hon, hon är så jävla störande Så jag börjar om hon är din men, <laughs> no. Jaha just så ja. tack, som, tack som bara den så. Men du öppnade Va? här skåpet. No, du, det, det, det du tog den här burken och, och jag satt den på bordet och öppnade den. Nu låt oss ja. äta av den här soppan vi har och kokat. No, Okej, okay. ska jag ta en no. till anekdot eller vill du ta över igen? Okay, Var jag inte tillräckligt? No, Okej, okay, fan jag era människor då. Minns du den här remonten som jag nämnde för en stund sen. Ja, mm. jag minns mm. den. Mm. Okej, okay, bra. No, då... Så kan jag fortsätta där och säga, men, vi hade ju en remont, Aha, återanknytning. Men, för det, liksom det här badrummet fick den här egenheten att det började rinna vatten under golvet och det är ju inte så bra. Mm. Så då tänkte vi ju då ungefär den värsta hysterinen av att märka att liksom ens gudomligt befruktade skapade inte hon kunde omlypva frukten. No, men <laughs> well, jag försöker följa på det här spårat att jag är oskyldig. No, ja, men men men det men det Jesuita barn. Ja, någonting behöver man. Visst, men vi märkte att antikrist har fått diabetes, right? <laughs> Och medan det här, liksom, just för det extra sexy så är det som att ni har vad den skadade. Fuck you, fuck like you, fuck like you. No, ah, okay. no, no, mm -hmm. uh, I guess we must learn. Någonting åt det då. så yeah. så vi får en liten turné i Finland då äh, i österbotten och så i in, inre Finland. Så medan vi gjorde det mm. här då, så kunde vi ringa då åt någon fanns som liksom skulle fixa den här saken right. Så det gjorde mm. de då. Ja, just när jag kom tillbaka efter Ninas staff vände jag in där då. Och, då men, det var ju så där, man nu som liksom rivit hela badrummet av väggen mellan köken och som typ Kasta ut allt på varandra där. För de trodde att ingen skulle vara där och säga det. Mm. Mm. Ja, men Så det var väl okej. Okay. Men. Um, det var ju det här att sen börjar ju. Tiden gå. Och. Uh, mm -hmm. Så det blev ju som. Två veckor, jo det måste jag absolut ta. som tre veckor, fyra veckor, ja ja of course. Men då var ju som där, mm -hmm. när man börjar torka liksom där i snart sex veckor så börjar man bli lite som en, men hey guys, att liksom, hur länge ska det här vitt och ta nu? och mm. När vi är nu som varit borta, nu snart två månader, där, så då börjar jag få något som ringer och sa men hej, för det första till liksom den här höjda smänligheten, alltså nu har vi inte varit där i om snart två månader. Jag tänker inte betala hyra för den här tiden. Och sen by mm -hmm. the way, vi har en liten sjuk flicka, och vi har ju liksom you know, jobb och andra shit som behöver hanteras. Där. Så att when can we come back, lull? Och de som att, ja, jag förstår, ursäkten. fixar det. Vill han lägenhet att stanna i det här med fixar det? Ja, det skulle vara bra! Men, <laughs> men sen under loppet av typ 3-4 dagar så hade de som fått det fixat igen för att man ringt ja. höjdrösten lite för att typ det man måste göra där landingen med henne någonting. Men man sa hans om att liksom, vi kom dit så hade man kunde som säga liksom där rökmoln i luften när de man så därifrån. Sprung därifrån sprungit därifrån. ifrån. hade som just, då, just fått vara stolen på skruvad liksom och liksom, liksom spägarna så där som man sagt det så ju som liksom, liksom sådär. där vinkelat att ja, och no, kanske man inte behöver sätta man med Volmos som typ kastar inte på ett maskin igen och men alltså de som, mm. men till exempel sådana saker att de hade ju liksom inte äta runt där de här vattenrören går in som i väggen ja. där typ vattenskarna mm. börjar, det jag börjar med fail det var som så här, hål in i betongen där liksom det här elementet kommer in, där liksom den här från från väsestolen kommer in de hade, liksom, de hade satt fast den här slangen till tvättmaskinen så dålig Att liksom typ sprutar vatten och försöka på den första gången Så jag måste typ fixa den De hade inte lyckats sätta mm. in några och inga krokar Det var riktigt sådär som att ehh, bara, liksom, Hinka upp liksom, saker mot väggarna och liksom, kasta mm. lite klister på liksom, men, <laughs> så, men det var ju som när jag märkte de här typ, vattengrejerna Så var det som att man här med vatten fuck. Så jag ringde dit på en lördag och jag känner att jag använde ganska många könsord när jag men uh, så liksom åtta på måndag så kom liksom ett team på typ fem, sex bash liksom kom ut ja. och kolla. Fick upp så att jag ska liksom fixa lite. Men en fick de inte fixade kapande typ hålen i väggen. Nu skulle de komma mm. senare så i Norskade så gick det där en vecka så var det en, en kille som kom tillbaka. Han hade med sig hyllor i vårt bästa yeah. Och nu börjar det väl snarare fyra veckor sedan. Så jag antar not fixed. Men att det är något getting fixed. Men det är ju att ja, man ska som måste ringa hela tiden. Det är så, var är ni när kommer ni vad blir det nu så ni gör det här mm. exakt det här. Kom ihåg det här. Kom och göra det här. Man är smart. But that's your job. Varför måste jag ringa? Yeah. Med, min telefon, med min telefon Med min tid What the fuck yeah. Så, och Det är liksom absolut cancer När liksom många av de här sakerna händer samtidigt Man är att, liksom, yeah. Jag förstår att ni, kan, ni säkert Som alla andra byggföretag i Finland Har roffat det typ, alla jobb ni bara kan få Och ni inte har manskap Att fullfölja ens en del av dem Men for fuck sake liksom. Seriously ja, Ni har lite professionalitet än yeah. sen gnutta Nåja, då. Någon Okej Ska jag fortsätta med mina Famösa anekdoter Om Vad ska vi säga, den lilla pojkens upplevelser I finska Finland mm, då, då blev vi kallade för bög På annat ställe? Uh, faktiskt flera ställen Det, det, mm. det, det, det är lite små intressanta. Uh, nej men faktiskt Uh, okej, okay. tänk dig följande. stad. Oj. Mm. Ja, nu är det nu är det hårda bud. Nu är det hårda bud. Uh, som, som, som i alla stora städer så finns det också en r-kiosk eller flera r-kioskar i mm. Och Just där är i mjuggot att Borgå är en stor stad. Men okej, okay, let's go. In, in ja, alla, en metropol. En metropol. Och, je, boy, och man, no, men ja, om man besöker... Sagda är kiosk till exempel för att köpa återkoppångar. Säg, säg, säg, cool. säg det cool. What? Du måste säga det coolt. Du gick till arkiskan. Nej, <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Okay. Och man kommer in och man går fram till, går fram till kassan och på min klingande finlandssvensk svenska. Som mm. jag oftast börjar på, så säger jag att, att jag skulle köpa lotto-kuponger. Mm. Och, och vad, vad möts man av? Uh, I i bästa fall skulle man ju mötas av kanske att, att, att ursäkta ur att jag kan inte svenska. Mm. Det är ju kanske något sånt man skulle tänka sig fall den här personen då upplever att den inte kan svenska. Men nej, man får tillbaka, <laughs> suomens på sitt kul suom Mm. Och så, ja Jaha. Just så. Och liksom, i den situationen kommer jag med någon snazzy comeback där Nä. shut up nigger <laughs> ja, där, där står jag med, liksom med. <laughs> ja, där står jag med förvåningens finger i häpnadens mun och, och sen man jag bara bort därifrån ska, ja, du ska göra gjort det nästa botning och du ska stå riktigt tyst jag och till sist skulle hög och så skulle det ha gått men, ja, men, men ser du, då skulle jag sjunka till samma nivå. Ja. En, ja. jag tänker inte göra det. ja, ja men det är ju sant. Säger jag att jag är bättre än finnar? Det gör ju kanske jag säger det egentligen. Ja, men det är alltid min taktik. Jag vill alltid dra ner folk till den enfaldigaste nivån möjligt. Och sen så säkra jag dem med erfarenhet. Men... Men, ja, men det är alltid roligt, det, där, det, det händer ganska ofta eller på barer tycker jag, att man sitter där och har mm. någon konversation och sen så säger man äh, så är det ja. Och min yes. standardsvar brukar ju vara det att när de tillräckligt nära en smällig bakhuvud de är de att brukar säga att. går sett på hovet Och, ja, ja. och det, det är förvånansvärt effektivt de är så sura att ja. de vet inte vad de ska göra de mm. för de har just använt all sin mentala kapacitet i den där enda grejen. Mm. Men, men ja, ja. Liksom, vad är det för kundservice? Ja, no, egentligen faktiskt, ja, det, det som... får det mig att vilja gå tillbaks? Nej. Nej, faktiskt inte. Men kanske jag, kanske jag är osaklig här. Kanske kanske jag förväntar mig för mycket. I, ja, i, det, i, detta, i den... Bad. Det kan nog vara, men jag har ju bara en sån sak att just um, överlag tycker jag nog jag får uh, ganska mycket, eller som ganska okej kundservice, liksom yeah. när, jag, när jag är på plats när jag där, yeah. för att, jag är väl en sån där liksom people call me sir-person, men, yeah. men att när någon beter sig dåligt uh, som en officiell person liksom typ i någon kassa eller liksom på, i någon bar yeah. och så där så jag börjar jag så att jag säger ingenting, jag bara tar fram min mobiltelefon och så sitter jag på kameran och så börjar jag filma och sen får mm. jag göra så säger jag som ja, jag har ja uh, att, att det är så, det är så effektivt mm. för att inte kan du bete dig som är fitt när någon har kameran på så att det ja, händer precis. ena två saker att antingen så så ber de om ursäkt på kameran. Vilket gör det extra bra. Eller yeah. så, eller så liksom blir de helt tysta. Så frågar man. Liksom mm. finns, alltså, du, har du någonting mer att säga? Okej. Okay. No, men var, var en duktig liten hund. Och se till att jag med min... Att för det är liksom. Igen sådär. Tycker du inte om ditt jobb? Är du lite trygg? No, men fuck you. Sluta. What the fuck do I mm. Men... Men när vi ändå rantar vi måste väl snart gå vidare men liksom bara var till exempel på Säpe kundservice och, för okay. det blir alltid värre tycker jag när det är inte är liksom den här face to face. Vi behöver inte luta hårt på min hatt när jag säger det utan jag kommer bara säga liksom att alltid den där som den här opersonliga kundservice blir den dålig. Yeah. Jag minns det, att det, det absolut sämsta exempel på fucking liksom, specialiserad kundservice var att det fanns um, en gång företag som ett player one okej okay. jag vet liksom, misstag nummer ett men, men det var som i, i tidernas begynnelse så när den här andra expansionen till World of Warcraft kom Wrath of the Lich King, fantastisk expansion mm. var då. så då tänkte jag men nu ska jag vara hip, nu ska jag gå till en affär och liksom köpa det för att, ja. Finland var ju lite som så där att, som att det här du men det är väl ingen som spelar det vill du inte spela I know, FIFA 2008 att man är så oh, no. meanwhile in the rest of the world men det var ju som där att om du vill köpa nu då någon av de här tidigare expansionerna det är något sådant här spel så måste du vänta några veckor mm. innan det kom för att, innan måste ju som ja. först säga att är det är de som köper det resten Went, okay, no, men okej okay, vi köper in 10 vi ser hur det går. Yeah. Uh, men, men jag tänker som då att jag ville inte sitta och vänta på det utan jag ville ha dig i handen på lanseringsdagen. Mm. Right? Yeah. No, men för de här då, så hade jag haft sådana såna stor spär här kan du förbeställa. Oh, det här mm. riktigt så the lich king blizzard oh it's here now boys man so okay, mm. no, Fine. I, I'll, I'll be hip. Så jag beställde jag betalde, typ en 10 euro över affärspris för att få det hemlevererat och få det min fit med innan som till dagen det kom. Right? Ja. Nå, jag kom ju då dagen när ska kom ut. Inte ett ord. Mailade som att vi rissar my Men det gick som en vecka. Och som alla mm -hmm. kände som redan spelade och, spel och liksom, i affärerna så hade de faktiskt, de hade börjat få in det där och, då, och så de, ja, när jag yeah. hade de gått i vilken jävla antal som helst och typ plockade upp det. Mm. Och så gick det liksom två veckor och sen kom ett att nu spelan spelanländ, hurra! De riktigt skrev hurra i slutet av mejlen. Yeah. Ja, hurra! Min började sådär som 20 mejl och säkert liksom, 10 samtal. Where is my game? Inte ett svar, mm. och, varken på telefonen där inne. Yeah. Och, här, men, här kommer som kick in den två De hade som Tänk har kompis. Ska det, det komma till postkontoret som finns strax upp från backen vid studentbyn för det var på den här tiden det faktiskt fanns postkontor på mer än ett ställe i varenda stad i Finland. Mm. Mm. Ja. Nej. Finns det uppe typ i centrum dit vanliga människa du har ärenden nu som då? Nej. Mm. Okej, okay, vad finns det då? Tavarsländska. Oksvägen. What? Vad var det? men man måste mm. riktigt gå på en Gammal 2009, alltså som att nej, liksom, du får här, och så far, den här vägen, där som liksom, bakom, må, oh god liksom du måste gå över till allt som finns, du, måste, du är som utanför av? Oh, what mm. liksom, Jag kunde inte funda fundera vilken vittos hos buskar. Jag måste gå dit, liksom över flera bakar. Och berg. I där gick vi i, i skog och klättrade ner för att varje av sten för att komma dit. Alltså, wow! Och när man lägger sig sätter in det så är man nog som att ja, well, never again. Men mm. vad är som att jag, väl, alltså, jag sitter och funderar igen att hur skulle det vara sämre kundservice? Det ska jag antar att de ska kunna skicka ninjor och sparka ihjäl mig. Men att det ja, men de, ska, de, ska kunna ta, de ska kunna ta pengarna och bara in skicka någonting. Bara säga att oh, det tappades bort på posten. Woopsie daisy. Men det är ju så att hela poängen att jag förbeställer är att få satan att mm. dit tills, det fucking, tills jag fucking installar våra spel. Det är som helt mm. som motsatsen till den service jag köpt. Det är som att liksom ja. jag går och säga oj nej uh, jag, jag jag har liksom inflammation, kan ni bo mig? Sure! Så typ, borrar du eller skär du mig på två delar. Liksom en stor köttkni och har smått, Thank you, that's, that's much better. But what? Mm. Why? Varför, varför blir alla mina exempel så visceral? Bra uh, fråga. Du är så avtrubbad för att du har spelat så mycket. Vov. Ja, när jag äntligen fick Wrath of the Lich King så var det det enda jag gjorde den efter. Ja. My life for the Horde. Am I right? Mm. Yeah, ja. I'm sure you are. Ja. Mm. Mm. ja men det, det, är ju, det är ju trevligt när, när den här mänskliga faktorn lyckas komma i vägen och förstöra ens förstöra den service man är ute efter Jo men jag har aldrig liksom upplevt så dålig service liksom på en specifik tjänst ja. man har köpt liksom spart, ja. jag skulle vilja ha en pizza skulle du vilja ha en klump med bajs eh, nej en pizza ja, Aj, ja jag förstår det här är ett liksom ja. brunnslåk. Nej, en pizza. Ja, jag förstår. En smäll på käften. I give up. Ta en, jag, en mm. smäll på käften, please. Liksom, ja. Sätt. ja, du får sätt på ragana. What do I care? Mm. What do men, men jag tänker, men jag tänker nu, nu blir det ju lite besvärligt eftersom jag i princip kommer att tänka på en sak till som jag upplevde som väldigt dålig service men inte slår det de här mastodont som som du har gett hittills ja, Nej, faktiskt det, det... är mest ja, ja, ja precis du talar mest ja, men jag är bara uh, kunderna vad de vill ha just så koncentrerad aggro på en basis Nej, jo jag menar jag du jag försöker... att din mamma lyssnar på den här programmet av dig Nej, nah, jag måste väl bara inse det. Jo. Jag hoppas att din mamma lyssnar för min skull. Jag tror jag säkert att man ska göra. Finemang. Mm. Men okej, okay, men om jag tar och försöker sätta en liten knorr på det här. Så mm. här har ju kanske varit... Mina exempel har kanske hjälpt mest. Äh, det att man Samma. faktiskt har... Ja, precis. Mm. Men det att ja. man har blivit specifikt liksom, rakt ut sagt dåligt behandlad. Mm. Uh, men när jag, när jag är en av de många gångerna jag har rest med tåg mm. uh, så, så när, jag, när jag då satt där i, i all ro och, och minding my own business som jag vanligen gör så mm. uh, kommer konduktören in i vagnen och sa, jaha, okej, okay, då vad gör man? Jo, man plockar fram biljetten färdigt och, och, sitter och, och sitter och väntar. Det här var tiden före smarttelefoner hade ja. slagit igenom så man hade ju faktiskt pappersbiljetter. Och mm. så konduktören närmar sig, spänningen stiger, man blir är, är ju lite sådär till sig att oj nej, hur ska det här nu gå? Det är ett ja. litet eventyr på gång där rent av Uh, det händer nog åh. helt andra saker när du har när <laughs> <laughs> ja Ja, men varje dag är det äventyr här uh, men Sen jag ordar så är alla liksom ögonkast när ögonkast kastar när spränger han vagnen <laughs> <laughs> ja, ska, no, men... Det skulle ett Allah och på passera mina läppar skulle hela tåget skulle utrymmas Just <laughs> Det, det skulle explodera av sig själv Ja, jag tror det <laughs> <laughs> ja. Men men okej, konduktören kommer fram till mig och det är den suraste den suraste finska gubben man har sett mm. iklädd en konduktörsuniform. Mm. Den suraste gubben. Det, det är det där... Hur ser en den suraste gubben utan konduktörsuniform? <laughs> jag har haft vad mycket erfarenhet av att äta av avfädda sura finska män. <laughs> <laughs> Så jag, missar, jag, miss, jag missar inte ett hjärtslag. Nej, nej, nej det, det är liksom om, om du kan ha. Jag bara en ursäkt att dra ja. till med något som har med homosexualitet att göra. Jättebra. Ja. Mm. Men, men, men, men, ja. Så denna, denna, den den suraste av konduktörer kommer, mm. fram till, kommer fram till mig. Säger han hej. Nej. Säger jag hej? Jo, min, min varna trogen. Får man nog svar på det? Nej. Nej, ja. kanske en krympning. En, en liten mm. så <hör> och, och sen frågar han efter biljetten. Nej, mm. han bara liksom sträcker fram handen havsigt. Alltså, I princip att ge hit. Mm. Och, och det där, och, ja, jag är ju biljetter. vet nu inte riktigt vad man, hur man ska tolka det här. Och han inte ens ger tillbaka den där biljetten utan han fäller ner den på liksom det, här, på det lilla bordet som de, man hade där vid, vid den där sittplatsen. Wow. Och så rumlar han vidare. Det är som liksom att jag förstår kanske att han uh, hatar sitt jobb som du nämnde här tidigare. Att liksom, så varför skulle man maskera det här? Men, men liksom men come on! Mm. Liksom, visar han det där ansikte åt sin respektive partner där hemma sen ja, liksom, han, han, han såg ju ut, ut som att han hade bit i liksom, 50-11 citroner mm. men liksom. det, det, eller, när jag vet exakt vad du talar om lustigt nog så exakt på ett tag så blev ju um, eller, det var inte jag såg det var, det var ett par som jag kände som var ett och de <laughs> Um, de hade ju köpt eller, De hade ju liksom biljett så att, alltså, de, alltså De hade väl som typ biljetten Som liksom en telefon Ja uh, Och liksom när Jag är säker på att de inte satt där och liksom sög av varandra, ja. Utan Alltså de, de röst ju bara Tillsammans men ja. ändå, Kanske de höll varandra i hand eller någonting Men mm. att på något sätt så blev det väl klart Att de var ett par. Och så kom ju de den här konduktörn då, Så visar ju den här ena biljetten av dem. Ja. Och, Men sen då så Fast han helt klart säkert såg Att det var biljetten där så var han ju som då på finsk att, Ja men att, att, den, att den andra Måste ju som liksom specifikt visa biljetten Ja så Motherfucker liksom Du gick just förbi liksom en grupp Personer där som alla satt där Och alla liksom hade liksom bara en enda grej som de visade Då var det inget problem Men nu satt liksom, de två männen här Och vi säger att de höll varandra Jag vet inte om de gjorde Och då, så, då gick det inte Då måste de som visar det Vi har det som här i telefonen Det finns bara en Jag kan nog ge telefonen mm. åt honom Så kan han öppna e-mailen Och så kan han visa sin telefon ja det fick han göra mm. alltså, och, mm was someone not like the gays men det är ju som så här jag var jag vet inte inte jag upplevde själv på liksom vär men jag upplevde på på många andra liksom så här mass med från från bussar så mm. man hoppar på någon buss typ i av och så sitter det någon där Någon du där liksom bemärda alltså, sig inte ens att säga på än en gång så ja yeah. så så kom jag där och sa att jag, jag har inga sådana kort. Jag brukar alltid ta med pengar och så sker jag de här tre eurona Och så börjar han direkt mm. liksom bara som, som jätte aggressivt med fingrar på den där lilla liksom polettskålen. Och mm. som så vill du att jag ska sätta pengarna där och ge dem i hand? Och att jag... Ja. Anna, men jag är mm. en fit så jag bara står där och håller ut pengarna tills han tar dem men yeah. alltså den där blicken var nog som att liksom, kill you if I could som att play so. men det är just det där att igen alltså jag menar, världens bästa jobb, bästa jobb, bästa jobb nej hey! för, för, för liksom, att alltså, I don't care att jag har haft så många mm. skitjobb i in mitt liv <laughs> Det här är ett av dem. Men jag är som att, om du tycker om ditt jobb. Sluta yeah. jobba. Att, ja, men du har jag inte pengar till mat. Och eller tjänster som håller med. Och vill. Oh, är det så? Nej, mm. då byter jag min lilla fjol. Nu, nu, nu, nu. <laughs> alltså, What the fuck do I care? Liksom att om du inte vill ha ditt jobb, säkert vill någon annan ha det. Kanske vi kan mm. ge det till någon av de där öm, um, neger, arab terrorist, insert whatever jävla snädvrinna, fobier du har. De vill säkert ha dem mm. innan de gör din flickvän mm. gravid. Och ta alla våra pengar. Så, oh, det, jag, man, ja, men det är just det där, jag behöver inte veta om du har en vill du Tycker mm. du inte om ditt, ditt spännande och omväxlande jobb i service Men quit, motherfucker! Get back to school! I don't care! Att det just det där, om någon är riktigt fitta liksom i servicebranschen, jag själv arbetar i servicebranschen, jag vet hur satans mm. olediga kants, liksom kunderna kan vara, det här är otroligt vilka stöfitta det finns där men, mm. jag, liksom, men ändå, om du inte kan vara professionell, fuck off på riktigt fuck off yeah. liksom Fara liksom bryt sten Med större sten Eller gör någonting som passar din mentalitet Men Vitto, stå inte här och ta upp plats Och sprid din essens För vi bryr oss mm. inte i Vitto Hur sur du är Fuck yeah. you att, yeah. och, och det är bara liksom typ I sådana här länder som Finland Där det som är okej okay att liksom gå runt Och vara någon sån här Fucking megamens liksom dygnar runt Ja, liksom, nobody gives a fuck hur sur du är. Stop it. Mm. Du kan vara så, ja. vill du vara sur och vill du vara intressant på din egen tid, nu ska du fylla ditt jobb. Mm. Men, men jag tycker det är en bra segue in i en sak som jag gärna ska diskutera om vi har rantat färdigt någon. Um, ja, vi vet, hoppas vi har gjort det. Du, du vill inte diskutera något annat ställe när folk har kallat dig för bög. Nej, jag tror det är okej. Okay. Jag känner hur de här traumorna börjar stiga upp igen. Mm. Okej, okay, jag kan tillfredsställa lite ihop. Bög, där. There we go. Uh, okay, Just so. det, jag loggar är... ut nu. Okej, okay, bra. Äntligen får jag göra programmet som jag Får du dubbla allt? Jag får inte. Aha, jag lurades. Jag är här. Fuck, no, anyway. men anyway. Men, Saknar Finland en naturlig god serviceande? Uh, alltså... Är vi ett land som ens vill ha personlig kundbetjäning? Och sen började jag fundera liksom att så det här som att man är som trevlig och till skånda och mm. fejkar intresse i kundens behov. så vi det som någonting oärligt? Att värdesättningen liksom, är, är som vi en mån att köpa som står där sur och liksom så där så att mm. när man kommer in på en jävla restaurang eller en liten butik står de nästan om morrar för att mm. man kommer att störa dem mitt i Helsingin. Så men och... men, liksom... men, men okej okay. om, om jag ska svara kort och konsist på var och en av de frågorna. No. Saknar Finland en naturlig god service anda? Mm. Uh, kort svar, jo. Long, längre svar, jo. Aha. alltså ja, ja, där var jag you know till uh, ja, ja. och okej, okay, följande är vi ett land som ens vill ha personlig kundbetjäning ja, vi vill ha det men vi kan inte riktigt känna att vi faktiskt liksom njuter av det, vi kan inte känna att vi, vi riktigt förtjänar det, vi måste lite känna oss, lite skyldiga lite skamsna, lite lite sådär att oj nej att nu, nu, nu så att säga Först tänker vi att vi är bättre än vad vi egentligen är om men vi då ska är... ha den här personliga kundbetjäningen Men alltså är det det du säger att liksom egentligen så vill vi ha god kundbetjäning men vi vill inte ha det av, av någon som vi inte känner vi skulle som helst vilja det säga om det här som vi har gått till flera gånger så vi känner vi på något vis förtjänar den här goda kundservicen men vi vill inte vi att det sig bra av en främling för då är det är ett mått av oärlighet som vi inte klarar av? Ja, no, möjligen. Möjligen så skulle det vara, vara en bra beskrivning av det. För, för det, det är så att säga det är ändå är det en sån här rädsla för främlingen? Jag vet inte. Det, det, det är liksom det, I, I don't know. Det, det är sent. Den där mm. ranten var 45 minuter längre än det var planerat. What the hell is happening? Uh, Okej. Okay ja men, du, du bara klagar hela tiden om allt inga ja, ja ja du vet vad får jag betalt för men okej okay. uh, sen värdesättar vi ärlighet <laughs> ja <laughs> precis <laughs> <laughs> uh, okej okay, värdesättar vi ärlighet högre uh, man skulle vilja säga att ja alltså nu borde man ju ärlighet borde ju alltid värdesättas men på något sätt så tycker jag att den här man har kopplat ihop det är att du ska vara sur, du ska vara missnöjd, du ska vara butter, du ska vara inåtvänd, du ska vara tvär. Mm. Det är på något sätt lika med ärlighet. Som om att du ska inte kunna vara ärligt glad, du skulle inte kunna ärligt tycka om ditt jobb. Du ska inte Sådär, kunna säga att ah, jag känner att jag vill gå och jobba i den här klädaffären till exempel. Jag brinner. För det här. Och jag tycker mm. att jag vill kunna vara där för kunderna. Jag vill kunna vara där och berätta åt dem, ge förslag, kanske diskutera lite trevligt med dem medan de prövar någonting. Mm. Uh, nej, du ska hata det. det för det, då är du ärlig. Då är du ärlig. Om du vill knivhugga den där kunden egentligen och strypa den med den här slipsen. Då är du ärlig. Annars är du bara en, en smilfink som liksom har noll hjärnceller kvar jag mm. tycker bara liksom att den där, man har missförstått det här med liksom ärligheten mm. att man tror att det är bara det dåliga men det känns ju nog på något vis väldigt finsk det här, att vi som naturligt misstro folk som är väldigt nöjda mm. och glada med ja. vad de gör för man märker ju bara liksom annars att liksom, tänk vad folk blir tryggade av allting från liksom utlänningar till bögar till allt som som rörs på gatan men det finns ingenting som gör folk så kollektivt pissed off, som när man säger att säga att det är ett ungt par som du vet, bara har ögon för varandra och bara fnittrar och lallar runt och är så glad eller liksom man säger typ ett kompisgäng som bara har roligt, bara fast i sin egen lilla bubbla av happiness, man säger att folk är så fintiga och bara står där de gnisslat en man, liksom, man tänker liksom någonting för Men come on Men det är just det där Jag, vet att jag själv blir fittig För att det är mm. som sådär liksom, För jag, vet, jag är riktigt likadant När jag liksom har varit ute och haft riktigt roligt Och sådär, vad fan bryr jag mig alla andra liksom, Fuck off ju. Mm. Jag, jag brukar ändå ha så mycket social kompetens Jag försöker ändå som dämpa med Att man inte springer runt och som skrikar och gör liv För att liksom Ja. Jag försöker ändå på viset lite, visa lite medmänsklighet. Men, men liksom jag märker att om jag har roligt och liksom, om jag har en god vad fan går jag väl där och var där och in den att säger sur, ut, men då måste jag väl vara sur. Då. Utan man tänker så. Men fit, man kastar där själv. Om man är som helt neutral på mig och inte ens på något en dåligt humör så kommer de att ha jätterol. Man märker som på något vis att den här finskheten kommer krypande med sina svarta naglar och hugga tag i ens reptilierna bara som som bara vill att shut up. Jag är inte glad du får ingen annan! Ja. det man är som Men det är just mm. det där i service så känns det som på något vis lite som motsträvigt på det att, no men om jag kommer in nu i en cykelaffär. Jag vet inte om det finns dedikerade cykelaffärer längre. Men jag går inte i en cykelaffär. Och vill ja. köpa en cykel. Så nu blir man ju. Kanske det bara är som är konstigt. Men jag känner mig mer be liksom benägen att köpa någonting. Eller i alla fall överväg att investera någonting. Om det kommer någon som att. Ja hej. No, jaha ska vi här idag? Oh, ja nu no, ska vi det här. Om det kommer någon. Eller inte ens stäver. De bara står där så. Man, det, det, det är en väldigt fin grej Som jag försökt förklara för folk som bor i Finland Det som mm. går in Och det enda som man kan höra När man står i affären Är hur den här affärsinnehavaren Bara står och andas <skratt> <skratt> och, och, och, och. Och, och, och den här blicken som utvecklas för det första känns det som att de ungefär följer med blickar att inte själ väl. Mm. för det andra så så är det liksom det där att om man går fram och frågar någonting så känns ja. det i den här blicken om jag är de dör lite innan borna, och de är visk det är som att nu har de mm. måste nu har jag, kommer jag ta i deras manna nu, nu, de nu har de måste som Uppoffra av sig själv när mm. de måste använda av sin ordkvot för dagen. Nu kan de inte säga mm. natt åt sina barn. Nu vet du, jag kommer förstöra allting. Här har de försökt slå rekord i timmar att vara tyst. Så kommer det någon mm. Satans fett finlandssvenska Svenska, så vi ska, ska köpa kondomer. och du vad är det här för sig? Och jag är ju, och, men jag är ju som börja bli bekant jag är ju en sån äcklig men jag blir så glad när folk beter sig illa för då får jag kartplan som beter mig illa och jag älskar att drolla folk som beter sig illa och det är sådär när jag verkligen står där riktigt sur och introvert och bara vill vara i fred så kommer man alla dumma frågor hur mycket kostar den där, han är sån där i varje fall först det här innan det här var ju för... <laughs> färd jag har liksom riktigt sådär äcklig socker så det som att jag är liksom sådär, liksom att I'm gonna piss you off så mycket. Jag vill säga att jag kan trigga dig att explodera. Var som att Nå men, Inte men info han är så bra men det är som mm. men, ja jag vet inte. Mm. Men, men men den här att vi ska som sakna en naturligt god service anda, nu märks det för till och med när man går in på vissa ställen där det är helt klart att den här tjedjan eller liksom det här företaget så har så sagt åt sina anställda du måste vara trävare, du måste vara till mötesgående och försöka mm. engagera lite i så man märker mm. nog att de har som sett på ett extra gåhållbar än en sån sak som att till exempel jag börjar tänka på att, um, är det finlandssvensk service bättre än finsk mm. Ja. Um, och en sak som jag märker liksom, om man går in på en finsk affär och någon är trävlig. Så om du, om du... ofta så, så försöker de ju ändå som betjäna dig med ett lände. Men det här lärande ja. ja, så, smäl så smälter bort det kan smälta bort till och med innan du liksom har vänt dig om och gått ja, du, du kan som, De kan som mm. lä och så så betalar du och så, så där. Och så, så gör de man så här. Ja tit och hej Och sen liksom till typ, mm. två sekunder efter så får det här lärande bort igen. Och Ser, de bara ser hur det faller um, ja. så att jag en svensk affär så håller de ändå län tills du har gått att om du ser sen i en spegel eller en som du har väntat om så, då det, så står de ju inte som att smila längre, men sen om vi jämför med mm. svensk service så jag menar om någonting så smilar de ännu mer när du går att det är som det är som sådär att för de är så glada att ha blivit av med dig Ja, yes. men vem Ja, men vem skulle inte bli det? Men mm. jag menar bara att, okej, okay, så här. Den, om, om man ska jämföra de här. Yeah. Så det liksom, ähm, finsk service är liksom på något vis den här det är allvaret. Den här professionaliteten. Mm. Att om du är glad och lärare så är du ju något jävla homo. Liksom. Om vi köper något annat homo. Och att liksom, det, är, det finns ett sådant här, vad vi skulle kalla som fjantighetsaspekter. Att du är oseriös som mm. du eller är glad eller någonting. Du yeah. är en fjolla en Och du kan inte köpa av yeah. en fjolla uh, Den här finland Svenska servicen Så den har nog på något vis den du ska inte liksom tramsa Men du får mm. nog visa Glädje Vid ett köp Men den svenska servicen Då är relation Så där är det som att du kan vara positiv över hela utbytet Det här kan vara Det här skulle lika bra kunna vara ett socialt Utbyte som ett monetärt utbyte och att jag, vet att är, jag vet att det är falskt men igen jag blir med benägen på köp mm. så det finns, det finns ju någon relation om någonting är bättre ja. så det blir ju ganska personligt att för att fördrama med för att dra med den här kalla, professionella skak, skaka hand och liksom och så går man eller vill mm. man på något vis ha en liten sån flök med kaffe att ja. Men det, är ju, men det är ju liksom, det här är ju en grov journalisering. Jag har fått superb, trevlig service på, på finska i finska affärer. och liknande. Ja. Så det är ju en ja. jo, jo, det har man ju. Men bara som väldigt allmänt så tycker jag det är lite så. Mm. Men, men då du nämnde äh, svensk service, alltså riksvensk service eller, eller service i Sverige. Äh, ja. Äh, så ja. kan man ju fråga att ha. Kan de bara det här bättre utomlands då? No. Ja Alltså har du något exempel själv? No. No, okej okay. jag, jag kan ju börja med att ge ett exempel på liksom, det att de inte kan det bättre utomlands okay. och jag tänkte ju då den någonting, stora grannen. Nå, nå, nå, ja, jag tänkte säga någonting säger men att vi kommer förflytta oss mot öst. Men... Det, det kommer vi. Det kommer vi. Vår stora granne är öst. Eh uh... i väst. Ja, precis. <laughs> <laughs> Så uh, vi, var, vi var faktiskt där på, på studieresa och tänkte ju då att klart måste man ju äta också när man är utomlands. Höra häpna. Uh, och vi sökte upp några restauranger mm. och intressant nog, det var samma upplevelse på varje ställe där. Mm. Äh, man kommer dit, man sätter sig ner, man ignoreras totalt av personalen. För ni inte, äh, inte ruska. Ja, man mm. får menyerna, helt så att säga nog engelskspråkiga, de här mm. menyerna. Det, det var inga problem men fortfarande så ignoreras man. Sen kommer de sistas slutligen till både och, och ska du ta beställningar och då har man tittat ah jag skulle kanske vilja ha den här en, en, en fin borsn mm. Och så pekar man på det att den här skulle man vilja ha och säger ah det, det, det finns inte och så säger jag ah det här då nej det finns inte och, och så där Mm. Uh, sen kanske man då pekar på något tillräckligt lätt, eller något som de redan har färdigt där, eller något som en annan kunde skicka tillbaka. Och det kan de då säga att ja, no, men det finns. Mm. Men sen, då en i bordet visar sig kunna ryska. Mm. Och säger, jo, då finns ju hela menyn. Ja. Då blir liksom så banne mig. Det må, de må vara ett stort land med liksom, god damn it. Men, det, det är liksom man, man borde ju ändå tänka liksom att hej, kunder hämtar pengar det har ju gått jättebra ekonomiskt för Ryssland på senaste tid faktiskt säger, så, på senaste som. 200 åren men... mm. <laughs> ja, men, nej, men, jag tycker det är exakt samma upplevelse jag haft i typ, så Frankrike och Gräkland att um, på något vis den här aggressiva nationalismen att du är inte en av oss. Därför ska du inte få bra service. För du förstår mm. inte hur fucking rock, it's awesome vad det jävla kultur och språk är. Och att nog så är vi ju som liksom, sparade liksom så vi säger, så med Zabotan, Zabotan, så med liksom, så där mm. grejer. Mm. Men, men liksom äh, men till exempel i, i Frankrike så att liksom yeah. till exempel Paris vilket överskottar yeah. skitställe egentligen. Mm. Alltså, Vitto var liksom underliga konstiga människor att, Jag minns vi, vi blev utjagade Från en liten Kvarterskrog, Paris Ja yeah. uh, Vi liksom in där och liksom Satt oss nära och sen sa vi då på engelska så, så, Som att oh, Men evitt, evit Allee, allee Allee Liksom började komma mm. som en kvast Och, liksom, och sådär att no, Lyckligtvis kunde jag liksom så mycket franska Jag kunde kalla honom för en fitta Men, men ändå så Känns det som att ja. men det, det här ja, hade då inte bara... något Det hade inte något att göra med det Att du hade en, en hitler t shirt på dig Nej Okej Nej Det var liksom Slastika so, väska som ställde <laughs> ah, precis. Ja, precis då, då förstår nä, men... man ju Ja, nej men alltså det var helt klart för att vi, vi talar engelska och att det, det, liksom, det var det, den första och den sista droppen att ut och det var det som slutet på det ja. men, liksom, men sen när man var på andra ställen i Frankrike vilka trevliga människor att som ju längre in man får i Frankrike vilka, som, mycket mer jordnära och liksom människor. människorna faktiskt. men just som liksom, Ryssland så men, att, om man har alltså, varit i Grekland och liksom uh, vissa ställen liksom som typ jag tänker på Aten. Mm. ja så nå som det där var de min lika de, var, de hade nog lite med som så här förståelse för turister men, men det, det gick inte som ofta utan att man var ut, utan att någon som noterar att man var turist som inte skulle komma och förklara mm. hur fantastiskt Grekland var med sin suveräna kultur och bra. man är som att man ja. ner liksom skyldiga pengar till alla som finns det liksom är liksom bara ett folk som typ bara gapar och liksom håller på hela tiden att may ju should shut the fuck up nu och, gå och hämta min solak i. Mm. Uh, men det, det är ju som att. Här, <laughs> det är ju så svårt för vi kan ju inte bedöma till exempel de här ländernas. Uh, kundservice. För det är ju oftast en inhemsk sak. Men när jag beställde du mm. någonting från Ryssland eller Frankrike eller Grekland sist? Uh, men men du, du nämnde för en stund sedan liksom den här, mina erfarenheter av, av Sverige. Liksom den här mm. frågan av yeah. service. I mean, okay. jag, jag kan ta som exempel du, alla gånger jag har varit i Stockholm. Den hel del gånger jag har varit i Stockholm. Mm. Ända bort i Stockholm, Nikolaj. Borde och. Uh, mm. så, uh, no, men vilken affär jag än har gått in i. Mm. Så liksom, jag minns en gång när jag gick in på något halva för att jag behövde hitta en där för det var hjärtat Så kom den som liksom ja. till världens nyggaste liksom som bara strålar i ögonen. Och det är som att oh, hej kan jag hjälpa till med någonting? Och som mm. att. Uh, jo, att jag vill ha en sån där reppoman. Uh, en far för någonting. Mm. Uh, ja, den sån här uh, som man. Och menar du läpp, oh. yeah. Ja. Är ni från Finland? Oh, vad heter leppomala där? Ja, oh, wow. Ja, vi har flera mm. olika saker Som är de visa, öppnar upp. Och ni liksom ser mm. nästan lite som ser där, hur det att jag tänker nog hur Men mm. hon Alma mig någonting då som, var liksom, som skulle vara extra bra då för. Yeah. Whatever the fuck, liksom, vad tänker jag på läpp och man? I just put it on and liksom, Läpparna mm. spricker in okay. Men det är just yeah. den här att, Vilken affär jag än har varit i så kommer det liksom, Någon sån här Supersnygg man eller kvinna och Som sådär, gör allting Utan att liksom, ge mig en hand Tralla liksom, Och betjäna mm. mig och att, jag, jag vet att, liksom, att det är bara så Att de bara Liksom flörtar med mig liksom, För att jag ska köpa Liksom det dyraste mm. men alltså jag bryr mig för jag sa den för, jag, ändå som, okay. för, för, för jag, jag gillar på något vis att jag, jag, har ingen, jag har egentligen ingenting emot att bli lurad så länge det skär på ett väldigt fint sätt ja. att, jag menar liksom, nu är jag så smart att jag inte kommer att betala för någonting jag inte vill ha men jag tycker om den här det känns som att oj vad de värdesatt. min mina pengar oj vad de blev glada mm. Tio kronor för läpp och Men det är just det. De har som fattat. Vi har inte råd att vara fitter För då går de till konkurrenterna. Då får vi stänga. Då har jag inget jobb. Då måste jag prostituera mig. Det är som... Jag har bara fått positiv kundbetjäning i Sverige. Som, som jag okay. Varenda gång jag far till yeah. Sverige Far jag riktigt på semester Först så kom, Det kommer som två grejer, grejer Först kommer det den här Som så totala mindfacken Att alla skyltar är på svenska yeah. och Sen så kommer det det här Att alla är som är supertrevliga i affärerna Wow what is this? Och De talar med mig <laughs> Rockkärna och, och sen till sist kommer det att herregud De har skräpmat som inte smakar våt hund wow, let me stay det är <laughs> ja. forever men mm. så, så kan man nog känna sig ja. Vill du göra reklam för några specifika ställen nu här? Som har bra kundbetjäning eller vad det är så bra som Tillsämpar uh, no, no. bra, bra sån en snabbmat Alltså om ni far till Stockholm så riktigt när ni kommer in till gamla stan så finns det ett litet som så här, hål i väggen ställe att äta Jerusalem kebab alltså det är så god kebab liksom jag, alltså, jag, alltså jag har den hårdaste reaktion som jag har haft på flera dagar när jag tänker på den I alltså ah, och sen så om ni går och äter på max den där max i Sverige mm. så kommer ni inte att äta en tillburgare på typ ett halvår när ni kommer tillbaka till Finland för alla andra hamburgare kommer att smaka väl. ja mm. Och deras milkshakes. Åh, oh, deras milkshakes. Åh. Gud. Jag var inte en hjärtattack. Det var inte en hjärtattack, men bless you för att du trodde att det var det. <laughs> ja. Okej. Okay. Så so riktigt riktigt stilla i några minuter. Så kanske har du ett liksom. Okay. Oh, oh. Fakti faktiskt oh. faktiskt kom jag att tänka på det här med så så ju trevlig kundservice, äh, alltså att man blir trevligt bemött men också det här att det som jag de, de tycker att det kan, kanske speciellt i England, är det här att de är väldigt kunniga men det är mm. en, de för fram det på ett sätt tycker jag, liksom, med finesse. det är en så mm. understated som mm. expertis som förs fram och där, där blir jag om det är en evighet sen jag besökte det här. En, en av affärerna på German Street och jag var ute efter en, en kragshorta. Och mm. man, man traskar in och där finns ju kilometervis med, med olika kragshortor. Mm. Och, och där, där står då en vad, ska jag, vad jag minns en medelålders man mycket välklädd som sig bör i en liten liksom, klädaffär på German Street. Det, mm. det så att säga, du kan inte, inte vara uh, välklädd när du är där. Och, jobbar. och Jag tittar, ser mig omkring och, och tänk, hittar då en, en kragshort. som jag tänker att ah, men den här ser trevlig ut. Och mm. så funderar man då, okej, okay, men vart var ska man gå och pröva den här? Var, var mm. finns provrummen? Var finns då de här provexemplarerna? Och, och så tittar, vänder jag mig då frågande till den, här, till den här mannen som har stått där på mycket behörigt avstånd egentligen och bara följt med. Och, och så frågar man då att ja, hur är det att den här den här shortan skulle jag vilja ha, den här modellen men nu funderar jag över storleken och så, så här, frågar han så sådär ja, vad är det du håller i okej, okay, no, det är, det är nu, motsvarande sen nummer 36 och så han bara, spot on. Han, han stiger inte bort från disken han, bara, han tittar på en och nickar hmm, spot on att det här kommer att vara perfekt passform yes, okay. det är som är, Ärmlängd är Nå no, no ingen fråga om det kommer att vara Riktigt bra det där Så man är ju så där, liksom att uh, Jaha, okej okay. no, Men man köper den, man får kvittans som man håller hårt i För man vann mig och man måste komma tillbaka sen, sen, sen När du kom till ont så, så, så spätade det så hårt Knapparna bara flög Men du vågade gå tillbaka med dem. Det känns det känns <laughs> ja. ja. Nej, men faktiskt den den satt perfekt. Mm. Den den satt perfekt ännu fem år senare trots en viss mm. förändring i kroppshållta. Mm. Men det ja, men mm. här, det, det där är någonting som jag alltid har uppskattat uh, när jag är i England. Och det är den här sir-kulturen som de har där. Mm. Att det, för det är liksom den är inte oärlig den är inte liksom Nej. på sätt och vis liksom den här som kär i Sverige med den här trevliga kundservicen så den är väldigt trevlig men jag vet att den är oärlig ja. i skillnad från den här no bullshit kundservicen som vi har på många ställen i Finland men den här, ja. de britterna på något vis de, de kan liksom träsaken, de kan sin mörka öl de kan sitt bilsystem och liksom sina trafiknätverk och så kan de liksom mm. den här kundservicen för den här äh, alltså jag gillar att bli kallad sir när jag går ja. och handlar och det är liksom ja. uh, det har ingenting att göra med min, med min universums stora arrogans utan det har med att göra med det här att jag gillar att de respekterar mig från, från sekunder jag går in till sekunder jag mm. går ut. Och att det, det finns inget oärligt i det. Att de kallar inte mig sir för att göra sig till utan det är bara en kultur de har. Och att det, mm. det bygger på samma sätt. Liksom, det bygger en sån här respektförhållande och en närhet utan att bli personlig om det märker någon sens. Mm så det är liksom från sekunden de kallar mig sir så kan vi ha en uh, ingående diskussion om produkten och tjänsten och de kommer till till mötesgående yeah. utan att på något vis behöva fjäska yeah. och, och, och det, det tycker jag är väldigt fint det, det är någonting som jag verkligen uppskattar jag vet att vi aldrig kan ha det i Finland för att No, bara sen lösgörandet från, 20, från 1917 så har vi ju på något vis det här hatet mot överhögheten och att man ska inte mm. tro någonting och, är, och högherremännen ska för, förkastas och så liknande så jag vet att ja. vi aldrig kommer att ha någon sån här herrasystem i Finland men ja. och det, för det funkar bara inte med vår mentalitet men ja. men jag tycker det är ett ypperligt system de har. Att liksom det här sur och som de använder där. Mm. Ja, det vill jag säga om en mm. ja. service. Ja, tycker jag. Bra sagt. Mm. Men, no, men om jag ska ta ett dåligt exempel då för du fråga om de har bättre koll utomlands. Uh, no, ja. men vi har varit i Alperna och Sheida för Flera år sedan. Jag har gått gäng. Oh, who's the snob now? <laughs> är man en snob om man får till Alpen och Kida? Ja. Okay. I min bok är man det. Ja. Okej. Okay. Det, det, mm. det här är precis som någon ska kalla mig bög. Jag blir så glad. Oj, att <laughs> man får snabb. äntligen hade hänt. Jag, med, jag och mina rika vänner får till Alpen och kina. <laughs> Mm, mm, liksom pensla varandra med olja på brösterna och, och sen eskalera det. men anyway yeah. vi bodde i Alperna då, som tydligen är fancy yeah. mm. uh, och, och så bodde vi då i en liten skruttig uh, by där uppe då, superhögt upp på någon berg yeah. uh, och um, allting var ju förstås superdyt där och det fanns många väldigt mm. konstiga saker där Uh, till ja. exempel en dag så gjorde jag misstag att köpa en pizza där och pizzorna i Fra Frankrike slash Belgien slash de här ställena så är lite konstiga för att typ, de har typ potatis på många av sina pizzor och liksom att mm. som som sådär, när jag köpte en pizza så fick jag som sådär, sådär påsar med som sådär, sådär såsar på jag yeah. förstår ju nog som att djup så gick jag hem och så åt jag då min random köttpizza och bara, well, det smakar ingenting. Så jag måste faktiskt få dem här kryddsåsarna och mm. smaka en stillstymme eller till någon men, yeah. men anyway Men anyway, de hade ju som då affärer där ifall folk var så tokiga så de ville göra mat. Så vi var typ i Alpen en hel jävla vecka och alla typ skida utom jag för jag, jag höll på och jag minns inte vad jag gjorde något projekt eller någon kurs whatever, men jag var så, ja. så det här jag typ, kommer på kvällarna och så får jag ut och fästa Kina inte är en enda gång i Alperna, hur sorgligt är inte, men, men jag... Mm. sån jag mm. snobb ja jag, backarna var inte alls i min smak <laughs> det, det, det, det funkar inte riktigt sami om du själv say, kallar dig för snobb men vitt, hur funkar det då? Jag vet inte hur det funkar. Det är, sam det är samma som att säga att man är cool. Uh, det är andra som ska säga att man är cool. Om man själv går och säger att ja, men jag är ju cool, så då är man inte cool. Ja, no, men anyway. Uh, mm. så, så där satt jag då liksom oskidad och ostruken och knullad och et cetera Och... Um... Och vi, vi hade som en sån här system som vi brukar på våra reser. Varenda kväll så är det någon nu som kokar. Ja. Uh, och um, då de här lokala shopparna där så är det förstås jättedyra. Enda för, ja. för att de måste föra upp all mat liksom för de här vindlande bergsvägarna. Är man som på riktigt mm. som... Alltså det var som en sån där... Halv som kör den där bussen upp dit. Det är så smala vägar. Man liksom, skulle inte ha rymt sen bil där. Men vi kör så där förbi varandra. Men yeah. de Och Han körde som inte yep. typ 200 kilometer i timmen. Men anyway, yep. så man ska upp allt den här Men anyway, Allting är superlöjd. Det Var superdyt i affären och där. allt de två saker. Yes. För, okay. för precis för racism och dera artyper, men de rötvin och batonger. <gilt> <gilt> <här> <här> Den <Yoda. Beast. här> <här> kan det är inte Osten, Tänk att det är inte Brin. Omvänt Che, ha, du Men anyway, så, så jag var. <här> men de man ju liksom så här franska slunglar eller mm. Och de hade ju förstås den här liksom, vivlafrans-mentaliteten. Så därför var yeah. ändå egentligen tekniskt sett på, på en ganska internationell plats. Men jag minns att jag gick i affären då, den lokala affären. Och mm. jag, ju, jag vill ju ibland försöka vara lite kulturell och sådär. Och så var det en lång tid där och så stod jag då med mitt chatt och mitt sked. som vad det nu var, jag skulle förpassa för passamåltid där och så. <kör> det var ju som bara, bara turister där som stod i kassan och så där och alla mm. var ju som utanke och så. och sen då så, så betalade jag för mitt och sen då så sa mm. jag så nå oh, härsiko och så ska jag gå då. Ja. Yeah. <laughs> oh, tack så mycket. Och sen då den här kassahärskan så stannar upp riktigt. Titta på mig och så tittar hon på resten av kunderna som var bakom och sen gestikulerar hon aggressivt mot mig och så ah me voilà. <laughs> Riktigt bra att titta som alla Så där, så där klarar man fransk Man har Wow. What a cunt. Men så ja. jag, jag tycker på något så det, det är så det är så vackert ja. franskt det där. Jo, jo, men att här kom någon, någon som inte var en tölp som faktiskt ja. skulle kunna tala nu då, liksom ett främsta språk ja. språket bland alla och som att okej okay. mm. uh, men ja så mm. har de bättre koll utomlands och inte vet jag nu. Ja, mm. no, det, det, det är väl det där man det, det gäller ju från fall till fall mm. det är ju såhär så någon svar igen jo. Vilket no, jag... vi ju faktiskt också är kända för i det här programmet. Jo, no, men jag tror att Strindberg sa det bästa att Balvanta finns väl i alla länder. Men <skratt> men, med Strindberg. Jo, vila i fri. Mm. No, men, ja. men hur viktig är kunstservice? Alltså, hur menar du? Vi, är, vi är, har vi nog inte talat just om hur viktig den är. No, men alltså, liksom hur viktig är kunstservice? För om man, om man tänker som här globalt, att om man tänker de här. Jätteföretagen Ja yeah. uh, Alltså det finns ju företag som är som så jävla stora Att de i princip uh, Erbjuder sina tjänster Och sina produkter till hela världen mm. Jag tänker nu på Liksom såhär klassiska företag liksom mm. Typ no Walmart, jag har så mycket erfarenhet av Walmart Men Walmart, Toyota McDonalds, Coca-Cola Apple, mm. Samsung, Nintendo Microsoft att liksom, De här måste ju ha något viss mått av kundservice att, liksom, Hur lyckas de här få folk få oss att ständigt komma tillbaka De måste ju göra någonting Ja, de är, de är, ja Men är det nu inte egentligen det att när, när du en gång har nått upp till en position som liksom stö, störst i ditt marknadssegment mm. så så blir det inte då att du, liksom, det är ju det att det är du som är det enda alternativet, kanske för många nu kanske jag tittar mest på Microsoft som jag vet att ligger väldigt nära ditt hjärta också ja, de är så bra för, ja, för där, där är det ju egentligen så att de har i princip ganska långt tryckt ut andra ja, från alltså, där, marknaden exempel, ja men det är helt jag, jag, jag kan inte fatta hur Bill Gates kan vara rikast mannen i världen för att man kan inte behandla kunder som Microsoft gör till exempel på kommunen. att jag menar, om ni inte har hört vår recension av typ uh, Windows 10 så please gå och lyssna att det är som det är mm. 25 minuter av enbart superlativ och det, det, det är just det här att om du har ett problem med någon av Microsofts produkterna mm. Så kan du lämna klagomål som besvaras. Yeah. Att liksom, om du vill ta någonting annat, no, men guess what, like som we're the only game in town. Mm. Om du inte vill yeah. ha en Mac, vem du vill ha en Mac? Och att att sånt som att så kommer in nånsin rövändor kan titta Linux eller rövända. Och sakar dick inte vitt. Och att det är som att säga att ja, men min bil fungerar så då, ja men då kan du åka skateboard ja det är som är bra idé mm. yeah. men du till exempel att de, alltså de är så stora och de har en så yeah. allomfattande produkt men de har gjort sin produkt och sån är så aggressiv och som i och o man kan inte modifiera man kan inte göra någonting så mm. det är som deras produkt har blivit alltså i många fall så typ Windows 10 är typ värre än ett virus att den gör allting mm. fel att det är, sånt, yeah. det är inte längre ens en fråga om att de gör för mycket fel utan det är det att de gör ju ingenting rätt och man bara måste den försäljas på yeah. för att man har total marknad på det behov man vill ha yeah. Microsofts kundservice fuck off det är liksom den är ju icke-existerande yeah. så att kanske finns det bara att om du har en produkt som till ska har ett sådant behov att det inte kan ifrågasätta så behöver du ingen kundservice. Ändå du behöver att ja. racka på mm. folk med tjej. Ja. Men, det är egentligen, ursäkta sig bara. Nej, nej, men, men jag börjar tänka på till exempel eh, eftersom vi ändå nämner Mac så kan man väl nämna typ Apple nu bara. Ja. Att jag menar jag har inte så mycket erfarenhet av Apple ska jag erkännas, jag har nyligen mm. uh, fått för jag har, inte, jag har inte köpt en ny telefon sen typ 90-tal jag har typ fått alla mina nya mm. telefoner för jag tycker nya smart, smartphones eller löjliga men mm. anyway uh, men jag fick nu nyligen en, uh, en iPhone um, mm. för att ja Byter ja nä men vad what, what viker liksom så länge jag kan ringa och skicka text med, men även om jag börjar gilla mm. vissa funktioner så men att <gasps> ah oh, fuck off men de, men Apple är ju kända för sin just kundservice och det här att om man blir bra med att tanga av de här iStore så alla de här Där det bara finns experter som ska fixa allt och, så yeah. där. så de har ju till skillnad från Microsoft med liksom den här stora svävande kristallkäppet i skyn som bara skitar ner nya produkter med jämna mellanrum helt mm. konstiga numreringssystem så är ju Apple yeah. liksom kontinuerligt och bakåt kompatibel med, andra, med sina gamla produkter en sån här helhet som du kan återvända till och mm -hmm. om någonting går fel eller inte fungerar som det ska så blir du ganska bra hända om tagen gratis mm. Mm. det är ju det måste de väl ha lyckats med. Det måste ju vara en effekt. Alltså Apple är ju en gigant. Och liksom de, de måste ju. De har verkligen förstått vikten av kundservice. Och den här närheten till kundens behov. Men annars skulle de ju aldrig ha kommit ut med. Ipads och iPhones och iPods. Och. De har ju totalt ja. hittat sin niche där. Mm. För de ja. måste ju kundservice vara jätteviktiga. No, no, men det, det är ju frågan att, liksom, är, är det att de ger ut en fungerande en pålitlig en användarvänlig produkt är det deras mm. kundservice? No, liksom, är... Är det är de, de en produkt som är som du vet att när du får den här produkten i din hand så vet att du kan tänka att de saker det medför det där brände att mm. du kan lita på att den här Saken levererar det. Jag tror ju snarare det där. Liksom att om någonting går fel så kan du direkt vända dig till riktiga människor som kan fixa detta. Mm. Det, det måste man ju säga om Apple. Att, att säga, de, de har ju affärer egentligen mm. ganska väl utplacerat. Åtminstone i, i, i Helsingfors. Där, de, mm. där, där dit man kan gå ifall man då har något problem. Även om deras telefoner och andra maskiner aldrig har problem. Det är det är, som bör ju sägas. Men Säkert till exempel också. den här tidigare, tidigare telefonen har hade nu innan min mm. iPhone ja. var en windows Phone Och man är som fuck me mm. sideways, liksom, liksom, what a count of a phone. Att liksom, mm. Men, men till exempel Windows gör sådana saker att de säger ju aldrig till kundens behov. De säger bara att hur kan vi push mer shit? Och sen när någon yeah. har problem med det så är det ingen som svarar. Du får någon support online. Vart ska du gå med din Windows eller Microsoft shit som inte fungerar? Ja, uh, yeah till avskälpningsplatsen ja, men i Apple-storna mm, ja. ja, men... går du till nästa Apple-store om inte mm. så går du till iCloud och där finns det shit som du kan direkt ja. vända dig till och så är någon som fixar ja. men där, där kommer jag att tänka på en, en gammal Bond-film som uh, är nog gammal och gammal uh, från det fagra 90-talet jag, mm. jag tror att det var den här uh, Tomorrow Never Dies tror jag att den hette med Pierce Brosnan Mm. Ja, och där är det då en, en mediamogul som spelas av Jonathan Price som är mm. den stora fienden och han säger alltså, där så alltså, ett... talar vi om The High Sparrow. Ja, ja. Mm. precis. Och han säger där kärret, talar om att de lanserar ett nytt uh, dataprogram. Mm. Och så frågar han då av sin henchman number X, att mm. om det här programmet är gjort enligt de specifikationer som han vill och så säger den att jo att den är så fylld med buggar, att mm. människor kommer att måste spendera de kommande två åren och en hel del extra pengar på att köpa pänster av dem för att fixa mm. det här liksom grundprogrammet jo, jo. Och, så sen, och så säger den här bara att jo, tack att det är just så det ska vara Mm. Och det talades redan då om att, ah, att det här är en en, en, en, en karikatyr av Bill Gates. Ja men det finns ju någon eller ganska länge funnits såna massiva varu tillverkning som har sagt att de flesta personer som sysslar med så här mjukvaruplattformar av olika ställen eller olika slag så att de kan mycket väl göra dem perfekta, de har haft och möjligheterna att göra dem perfekta många år, men mm. fin det finns ingen poäng i att göra det, för det är liksom samma som till exempel Sony och Nintendo och liksom de här, att varför gör yeah. de inte en fulländad varför direkt, men det är för att de måste lämna lite rum så att den kan gå sönder eller så att den kan bli dålig så att de kan mm. förbättra det efter ett år, att, men annars yeah. så har de inte mer skit och säljer. Att, liksom, så det mjukvara så det är det desto med för att det här är någonting som du kan använda på, på många olika plattformar idag så att om du gör ja. en perfekt musikspela-program eller en perfekt webbläsare där, då, men that's it, då behöver du ingenting mer mm. och ja. faktum är att inom marknadsekonomi så är det ju med värt att det finns <clears throat> konkurrenter som har produkter som kan konkurrera med dina grejer, att monopol kan inte existera om du, om du äger allt och säljer allt, även om många tror det. Utan det måste finnas mm. den här konkurrensen för att konkurrensen betyder att du har en bra produkt och sen har konkurrenten en bra produkt men sen kan mm. du göra en bättre produkt och trissa upp priset. helst så ska du göra en produkt som konkurrerar med dig själv men du kan inte mm. göra du kan inte ha en bra produkt och så gör du en bättre produkt och kräver att folk köper den bättre produkten. Därför att då kommer ja. kunderna att kräva att, den här, att de får automatiskt den bättre produkten därför att de är din kund. Ja. Utan därför måste du ha emot en som konkurrent som har en produkt som är bra men bara inte lika bra. Därför att då kan du förbehålla dig med att säga att då kan du ta den här produkten. Mm. Därför uppgraderar du. Men det finns en väldigt bra... Um, citat, uh, för om vi igen vill uh, återvända till World of Warcraft så fanns det en karaktär där i en quest som en helt obskyr quest men som jag alltid har satt på minne, som relaterar till lite det här. Att mm. han sa han sa exakt så här att There are only three kinds of people in this world. Competitors, customers and employees. Competitors are to be crossed ruthlessly. Customers indulge and employees strictly supervised. Independent contractors are a myth. They want to be paid better than employees but treated like customers. Never trust one who calls himself by the title. Jag tycker det är ganska roligt ändå när folk ser på de här företagen för de säger ju dem som att ja, ja, de försöker bara göra pengar och det är det som dras främst mm. yes, okay, visst Men de har ju ändå visst intresse av att de måste driva kunden så långt att de vill komma tillbaka. Och, mm. men, men det spelar ju ingen roll för företagen i fråga hur de kommer tillbaka. Ja. Så om de kommer tillbaka på grund av superb kundservice jättebra. Uh, men om de har kommit tillbaka från att de har fått likvärdig men inte tillfredsställande service av någon annan ännu bättre. För då de tar de av mm. andra företagets resurser. Så i många av ja. de här fallen så är det ju en fråga om kostnadseffektivitet. Mm. Ja. Uh, men, men om man säger till exempel på ett företag som mm. McDonalds. Att McDonalds mm. så är ju det företag man tänker på vad gäller kundservice. För det är det företag som just nu förmodligen håller på att bespisa världens befolkning mer än något annat företag i världen, eller hur? Mm. Så sannolikt. De, så de har ju många policies och många tillvägagångssätt som andra sådana här kedjoramulärer, liksom McDonalds-modellen. Den grundar sig helt på att du ska komma dit, du ska känna dig välkommen, du ska ha en <coughs> artificiell, trevlig stund med deras socker och deras kalorier och sen ska det öka din aptit så artificiellt för att komma tillbaka och att det finns ja. ju allting där och jag vill gå in på McDonalds statistik nu allt från att locka dit dig med vissa kombinationer, kemiska kombinationer och vissa uh, så här mentala associationer som från barn och liksom liknande kommer dit utan jag vill bara säga McDonalds och kundservice går liksom hand i hand Därför att du kan inte komma till McDonalds bli för och bli förolämpad inte få för dålig service och komma tillbaka. Det går ju. Inte. Så varenda mm. gång du kommer till McDonalds så måste du få bra service. Och att du får ju alltid på minst en service. Du får exakt vad du kommer för när du kommer till McDonalds. Du får en ja. standard hamburgare och en standard upplevelse, och sådana ja. standardbesök. Ja, ja, ja men du, du får inte mer och du får inte mindre. Det... Nej, men det var väl liksom lite på det här, på den här databasen att, liksom att du har ju den här personliga informationen kommer för att köpa en tjänst mm. och du får den. Men jag menar vad finns det att säga? Du vill ha en Big Mac så du får en Big Mac. Sitt mm. och en Big Mac och så går du What the ja. fuck do you want? Liksom? Ja. Right. Ja. Um, men de gör ju det på ett sätt som att det, jag menar det finns det finns ett, ett det är en skillnad mellan om du går att äter hamburgare på McDonalds om du går och äter hamburgare på mm. hästburgar för att hästburgar suger yes. ja, Där tappar där, vi en sponsor igen. Ja, no, men okej, okay, fine I'm go, liksom, ni vet det där vita som kommer ur liksom, munnen på epileptikerna och då får ett anfall, det, det sätter de i hästburgarburgarna Det finns mycket man kan säga om en kedja som gör hamburgare som är så säpare, de syltar ihop om man inte sätter dem i en fucking lasthållare. Men anyway, fuck has mm -hmm. Men jag bara säger att liksom, kundservice på ett sådant här ställe som McDonalds, det är ju nästan mm -hmm. lika viktigt som produkten själv. Det är ju en sån här insult burger-koncept med McDonalds, <laughs> det funkar ju. Ja. Yeah. Det är ju sant att man förväntar sig ju en viss, vissa saker när man kommer till McDonalds. Ja, det, det gör man ju. och, och, så att jag, och nog är det, Man reagerar ju kanske mer på om man inte blir bemött på det sättet. Eller mm. ens produkt inte motsvarar det man förväntar sig. För det är ju det man blir ju van vid. det mm. Man blir bekväm. Det, det är ju det som är, är problemet kanske också med var, och varför de här globala jättorna också ganska ofta drar människor tillbaka dit. För att det, det är behändigt. Det, om, jag tar, om jag gör en koppling till Samsung igen. Mm. Mm. Uh, när jag skulle gå över till en smart telefon så tänkte jag liksom i mina uh, eviga hipsterfunderingar att att uh, se si du, Jolla har precis kommit ut med sin telefon. Mm. Och, och, det, och det talades mycket om den och, och så tänker jag liksom att ah, den är liksom slutsåld egentligen överallt och att det människor väntar länge på att få sina beställningar och så går jag glad i hagen in, in till lokala DNA-affären och säger så att, ja, att jag funderar på en jolla så jag säger att ah, vi har två exemplar kvar här i butiken Vill det, är du ha det är så svensk och där jag var varit ja. med min jolla i min jolla <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Och, och, och så tar jag den men nu efter att jag då har haft den här jollan i mm. några år det var säkert tre år så ö, övergick jag till en, till en samsung mm. och alltså det var många saker som var bra med jollan men mm. det är så mycket lättare med samsung det, det är liksom, Alla appar funkar, de, de mm. drar inte allt batteri av dig genast. De, du mm. måste inte gå och ta ner liksom en tredjeparts affär liksom mm. app för att kunna ta ner andra appar än mm. bara det som den här Jollans egna utbud mm. det som kan erbjuda. Det, det är så mycket lättare här. Och det är ju det att nu har jag ju blivit bekväm. Ska jag nu mm. gå tillbaka om Jolla 2 skulle komma ut? Jag tvivlar på det. Jag gillar deras användarsnitt jättemycket. Det var intuitivt. På många sätt som Samsung inte ens drömmer om att vara. Men mm. nej, jag ska inte gå tillbaka. Jag är ju alltid favorisera produkter och tjänster som mm. gör exakt vad de ska och inte så mycket mer. Att om de gör mm. någonting som förhöjer den här upplevelsen eller underlättar det här tjänsten som jag yeah. vill ha. Så okej, okay, då är jag bara tummen nu Men jag hatar när det kommer en massa sådär Till exempel, jag hatar liksom nu, alltså ingenting är värre än Microsoft liksom sak Microsoft som kanske Windows telefoner. Och, så här. Mm. Uh, och det är ju som sådär, ja, jag är inte intresserad av att sätta upp min icke-existerande Liksom, padd, och min, mina liksom sneakers och min mikron och så det är något fucking nätverk. Och nu med den här iPhones så är det lite smartare. Men man måste ändå som sitta och sätta upp ett nätverk och sätta allting i där. Mm. Men fuck off. Yeah. Liksom, let me do what I want. Yeah. Men jag börjar och fundera att man måste ju ändå säga att om det gäller kundservice och liksom den här köpkraften hos kunderna som kommer så måste jag vara helt baserad mm. på om det här företaget med sin produkt kan förutse de här framtida behoven, liksom åtminstone mm. för att hålla sig så framåt. Och nu börjar jag tänka på mm. typ Nintendo och liksom Nintendo Switch och att yeah. de släppte ju nyligen det här typ Splatoon 2. Ja. Yeah. Och man sa som att med så försökte de ju väldigt hårt pusha en sån här chatt uh, tillbehör och, uh, och det var ju um, det var ju princip att du, du skulle köpa en extra grej som du som huckar i din mobiltelefon och sen skulle du sätta ja. upp en betaltjänst och sen mm. kunde du då sitta och skrika att folk knullar sina mammor då, liksom som vanligt då, i grej. men man är som sådär mm. att Jo, men det finns ju Skype och vittu, Discord och liksom shit. Alltså, hallo Nintendo. Att, you know, det är inte Vitto 2001 mm. nu. Att, what's going on here? För, där, för Nintendo yeah. är ju riktigt att sån för ett sånt där företag som att det de finns som in ingenting annat har kommit ut utom produkterna mm. de själva har gjort. ja. Så de vägrar, no, de vägrar ju som på något vis att är en säp Vad någon annan har gjort mm. ja. Man blir som att åh, Nintendo åh. Men på alla sidan Nintendo är ett sånt företag och som att Till exempel i Japan så Jag vet att de hade ju så här Kundservice Och, äh, och som så här, Underhåll Av gamla som så här Nintendo 8-bitskonsoler så det pågick mm. ju ända fram till jag tror, typ 2006. Ja, <laughs> yeah. det är ju ganska roligt. Mm. Och när man alltså, den, jag jag mobbades hela min ungdom för att jag tyckte att den bästa typen av bil var Toyota. Uh, jag har alltid lackat Toyota-bilar. De, mm. de, de är lätta att köra de är lätta att fixa, de är jättelätta att underhålla mm. för det finns delar. Och jag blev ju mm. förvånad när jag fick reda på att men Toyota är ju typ den största mm. uh, Och Men de har ju på något vis en väldigt sån japansk mentalitet som jag önskar många andra skulle kunna ha livet det här, att på något vis. Att man tar glädje att arbeta i steget företag. Och det är som är nära att få tjäna sina kunder med den bästa produkten och sådär. Mm. De försöker som liksom så hårt att tillgodose kundernas behov. Även om liksom Toyota ja. inte kanske är de flashigaste, de sexiga bilarna. De funkar som typ alltid. Och de är alltid så bra. Det enda problemet är att de är ofta så satans låga. Men att det är som kundservicen, liksom så att det finns alltid där det finns alltid folk som kan serva dem och sköta. dem. Att det är som, mm. det är som Toyota har det där som jag tror många företag har när det gäller kundserv... de är säkra. Du kan, du kan reda yeah. till Toyota med ett problem och de har ja men den här skruven ska du ha. Riktigt, hur har du sagt den här? Som att, ah, det är ju inte som Microsoft och som att ja, men, ja, min skärm blev liksom blå och så står den en och skrattar I vänstra hörnet vad ska jag göra Ja yeah. Som höbalhäst Okej okay. mm. Kanske du ska prova Ubuntu mm. Okej okay. Men fuck it Men att liksom, äh, Låt oss nu diskutera Liksom att det här Värde versus automatisering För det är ju egentligen okay. Det handlar om för att vi säger på hatten, att liksom, mm. Är det viktigare att handla billigt eller att bli bra och respektfullt bemött? Att om jag ska argumentera min hatt nu då, att mm. Jag tycker det är trevligt att man, man köper en produkt eller tjänst och, ja. man och det står någon där som på något vis inte bara förklarar att uh, varför det är ett bra val att man väljer just den här tjänsten, utan kanske därför är bjuder en liten vägvärdning därifrån. Att, mm. att för min del kanske det, så är det kanske mer värt att man då betalar några euro extra för att få den här tryggheten och den här närheten. Yeah. Okej. Okay. Jag skulle vilja säga igen, utgår från hatte, att uh, nah, egentligen skulle man ju lika bra kunna klippa bort den här. För om man tänker på det att de flesta företag, de flesta tjänster, mm. förutom det här famösa Multitronic, då, som tydligen mm. har en och samma person som kan sälja sig själv till, till tills liksom till jag vet inte go hur många kopior. <laughs> ja. så, så det, det är allt som ofta så är det ju att olika personer jobbar olika dagar, olika skift och så vidare. Mm. Man, kan inte, man kan inte alltid garantera att den person som då ska betjäna just dig eller just mm. mig mm. är 100 motiverad, är 100 procent kunnig i Nej, sin men bra det är ju bra. därför man måste man sätta en sån av som kundbetjäning eller servicevillighet mm. ja, man måste, som att ja. så här kompetent och till måste vara absolut inte lägre än det här, du De är den där, så superbra men absolut i level Ja, men, men som du vet så det där är ju Uh, det där är ju liksom felaktigt att inte du får kräva jo. någonting av liksom service. Ja, du kan personer. få kräva. Som arbetsgivare för jag kräva vad jag vill. Att liksom, du måste vara exakt så här entusiastisk för att få arbeta för vär. Annars får du inte. Du måste Nej, absolut det... sätta biljetten i händerna på kommunen. Alltså ja, jag tycker, jag, jag, jag tycker, ja, jag tycker jag nog att deras Anställningsintervjuer går mer att uh, är du är du så här entusiastisk i ditt arbete? arbetar om svaret är ju då behöver need not apply. Det måste vara under. Nej no, jag tror bara det måste bara vara liksom sådär att liksom är du med ben att stanna på tåget av biljetten och lägga dig på tågspår efter fem då? om ja men mm. okej, okay, här har du en affär. Ja. Mm. No, okej okay, sant. Men, ja. men faktiskt alltså jag, jag tycker det är en i många sådana här skeden så upplever jag att man egentligen skulle kunna plocka bort den där mänskliga faktorn. Den, och, och tänka sig mer att okej, okay, men att det är du och du har en, en välfungerande elektronisk tjänst via vilken du kan göra din beställning. Och så får du din produkt. Det här gäller nu inte i alla situationer. Det här gäller till exempel inte läkarbesök. Det här gäller ju till exempel det här är kanske väldigt specifika situationer, men jag tycker nog att man skulle kunna i vissa fall plocka bort, och så får man sitta där med sitt egna ansvar, okay. jag Okej, no, när jag tänker just säga no, men ändå, <clears throat> när det gäller tjänster och produkter där du i princip ja. inte kan ta bort det men okej, okay, men jag tänker att spela ja. djävulens advokat och säga no, men, om vi ser ett etablerat system där du kan automatisera du, säger du du är och så i princip skriver du in dina symptom och sen så bedömer du ja. Sen ger en dator, men det här är förmodligen vad du har, det här vad vi ska göra. Mm. Så matar du ändå lite så lite staff och så du in och så. Ja. Typ, robotläkaren då äter upp rätt spruta i anus på dig och sen så mm. kanske du blir bättre och kanske inte har du ännu mer garantier en riktig läkare. Men det är just det där, jag tror att allt som är mer humanser, ju mer personliga dina behov är mm. i form av tjänster, desto mer tror jag det finns där behov efter Uh, kundservice Därför ja. att till exempel om man tar nu det här med den här specialutdelningen för mm. Nina, Ninas medicin om man tar ja. den här remonten i, i liksom vårt hem så det blir ja. alltså för... och... eller, eller, eller om man det allra viktigaste World of Warcraft-expansionen Ja, de, yeah. i alla fall. Mm. Right, right where it hurts. Så ja, jag tror att det är inte där att det som gör det mest fit är inte liksom att de är som så inkompetenta, utan det som yeah. gör det mest fitti är att de har de kunnar som inte anställa en extra person vars enda jobb mm. är att ringa till kunden och säga att hör du, nu är det så här att... Um, vi hade lite problem med badrummet mm. så det kommer att bli yeah. två, tre dagar sen är det okej, okay? vi är ledsna yeah. det är ingenting kan ja, göra, sorry mm. eller att, åhå vi slarvar bort i World of Warcraft i posten vi är fitter, we know här, vi yeah. skänkar dig det här spelet dessutom, eller här är 20 euro tillbaka ja, ja, eller, eller hej vi har sparkat den sura, feta gubben här är Janika och uh, hon är alltid glad när du kommer och nej, du behöver inget fba det är ju bra om du hade med dig, men ja, ja, vi vet. Ja. Mm. Så, för då blir det enda som så där att man är inte i en direkt försvarsposition när man dessutom på något vis har köpt en, eller har rätt till en tjänst eller produkt ja. eller service. Och att mm. det är just det där man ju mindre man som kund eller konsument känner sig utelämnad till någon annans godtycke. Så då desto mer aggressiv och och ja, extrovert tror jag man blir och på något vis att man känner sig med mer, mm. större vilja att antagonisera de här personerna ja. Att i de flesta fall och det här vet jag bra som arbetar i kundservice själv och har haft många skitarbeten mm. att det är ju aldrig nickes fel för att de är ju på något vis längst ner i kedjan så det är absolut ingen vits att gå till city-market och skrika i ansiktet på någon expedit för det är inte de som beställer policy det är inte typ ja. någon spel på aktier de, som sitter där i kassan och de stänger klockan ett. Uh, utan det är någon jävla fitta liksom, högt upp som inte rör sig och som bara sitter och räknar ja. sina pengar. Det är de som har bestämt mm. för något jävla, någon jävla orsak. Och jag tycker mm. att det här är samma sak som vi tidigare diskuterade med media varför vi har så typ så dålig film eller någonting. Men det är därför mm. att folk beter sig oansvarigt med sina pengar. Att inte bryr sig om vi inte tycker om det där shit så länge vi betalar. Men om mm. vi bara våra så pengar och säger, okej men fuck you, då tar jag den här tjänsten istället. Då plötsligt börjar det bli viktigt. Då måste de reformera, ja. då måste de göra någonting åt det. Ja. Det är liksom det är köpkraft som idag känns som det är det enda argumentet som är värt att göra mot stora företag som styr världen idag. Att om vi tar våra mm. pengar och säger nej så, då, så måste de ändra sig efter våra behov och det, det finns inget annat som de vill höra på så det är ganska nöjligt mm. att tro att vi ska sitta och vara sur över vind och stiga men vill du göra någonting det så måste vi byta Yeah. Men det är ju nog så att och man har sett det här hänt tidigare Men nästan alla företag Det är en väldigt finsk grejer. Du har ett företag mm. som är riktigt bra Och de är bra därför att de är bättre än de andra företagen Eller hur? Yeah. Och, så du har nu då Typ en En liten taj som är bättre än alla taj Right. Mm. och så börjar de dra mycket kunder det går jättebra för dem, men så händer någonting de, de har så bra med pengar och, och de har så bra med kunder och liknande att mm. de lata och så börjar de liksom fuska ja. med kvalitän, och så gör de så här konstiga mm. grejer så att de har stängt månader i rad och sådär och då händer ja. det händer att då öppnar ett annat litet företag och så får folk dit och så går de i konkurs. Mm. Att de förstår inte varför. Och det här har hänt så många företag. Det, hänt, liksom det håller på att ha hänt gott i pizza. Det, är liksom, det, det händer hela tiden hästbure. det är liksom, Nu talar jag bara om mat, men att liksom det, det, just det här Multitronic, de börjar ju exakt mm. så här. De var ett väldigt kompetent och bra serviceföretag. Ja. Och sen blev de stora. Nu finns de överallt i Finland och på Mariehamn och nu håller de på att bli dåliga. Och nu kommer det snart mm. en nytt företag och sen så skiter alla i Multitronic. Och det är som att Håll kvalitetsnivån. Mm. Det, är liksom det enda sättet att hålla sig. Och kunderna ja. är, liksom, är livslina. Liksom, ni, kan inte, ni har råd och är dålig kunnig. Vittu, vad det är för fel med det ja. ja. ja. här? Att, om Ja. Jag bara tänka säga: att Om man mm. har ett bra automatiserat system, jättebra. Men ja. man måste respektera att det alltid sitter någon nervös personer som vill ha en mänsklig kontakt som säger att det här är rätt det här är fel liksom. ja. Till och med om det är helt fel så finns det bara men vi kan gå tillbaka till det. tänker du så? Mm. No, jag tänkte så här för att koppla koppla liksom vidare. Anders fundera mm. att eftersom vi nu har det här och spytt galla över en hel del företag en hel del liksom, säkert personer också som kanske möjligen lyssnar och känner sig jättestötta just nu mm -hmm. men äh, ja, exakt äh, men mm. vad är då vad är egentligen då kriterierna för god kundservice egentligen mm. det är som, vad, vad, vad är det vad behövs så vi vill, det egentligen så vi vill ha exempel på exemplarisk service no. No, det bland annat men sen också vad, borde vara en här, vad ska vara det här grundbudskapet mm. som, som god kundservice borde byggas upp på så att vi nu kan lära, lära ut en läxa åt, okay. åt alla företag no, och det, det, känns och ju igen, det känns ju igen som det kanske skulle vara bäst om vi snabbt kanske tog några exempel och sen kanske därifrån så om vi kan hitta någon mellangrund så här, oh, absolut en okay. kanske Okej, okay. uh, yeah. uh, Det är en för god uh, no, Jag börjar nog direkt tänka på typ Blizzard Entertainment Alltså de som gör WoW-en mm. eller andra spel yeah. för att det, har, jag menar, det har aldrig funnits Jag har varit en Blizzard-fanboy sedan typ 90-talet Fantastiska spel produkter tycker jag uh, mm. Men Jag tänker inte tala om hur bra deras produkter är Utan nu tänker jag helt fokusera på deras Kundservice yeah. Under mina år så har jag inte haft så mycket Problem med liksom, deras spel Men det här ibland händer jag haft så har jag kontaktat liksom, deras kundservice Antingen inne i de här spel Eller i, mm. i fall Via telefon och e-mail <coughs> På grund av då liksom konto uh, Problem eller Någonting liknande yeah. Och det har aldrig funnits en gång av skulle jag säga, de tio tillfällen säger jag, som jag tar i kontakt med det här företaget där jag inte har fått en mm. väldigt snabb respons, väldigt artig respons och väldigt som, så här, genomgående respons att, liksom, att de har i full och, liksom, satt sig in i mitt problem och löst det på mm. absolut bästa, smidigaste och mest tillfredsställande sätt Och jag har alltid, ja. liksom, alltid som så här högsta betyg för det Och att det som har hänt där att jag har alltid känt mig som en som så uh, Värderad kund mm. att jag liksom, Glissor är kanske ett av de få företag ett är en av varenda gång Som kan faktiskt sätta pengar på att köpa någonting Något spel eller mm. någon uppgradering Eller någonting att Det känns jätteskönt att stöda dem Jag är liksom så nöjd att jag får vara kund av det företaget. Och det är helt mm. på grund av det är alltså liksom den här kvaliteten i de erbjuder, men det är alltså liksom på sättet jag blev bemött varannan Jag har aldrig varit liksom missnöjd med att kundservice. Superbra! Ja. Och äh, jag önskar att andra företag skulle, framförallt spelföretag, skulle bemöta mm. sina kunder på samma sätt. För att det har nog varit... jag har nog haft så mycket dåliga erfarenheter olika som så här, företag. Äh, jag kan och framförallt måste jag framhålla den här responstiden. av vad det här. Mm. som man alltså tittar wow, ja. that was fast Ja Och, Ja mm. Nej ja. Ja. Mm. Ja, men ja det, det är just det där liksom att det, det, är liksom det, det är ett system som fungerar bra Det, det klart det måste ju vara liksom kompetenta personer mm som, som tar, tar tag i ens ärende det blir inte jag, men där måste jag fram, nu insåg jag, jag gick jag aldrig riktigt in exakt på vad de gjorde för mig men det är ändå liksom förteckningsvis jag tror inte för någon som inte är insatt så skulle det vara intressant men där kan jag ju säga att de har ju de som betjänar en så är ju specialiserade Ja, jo, precis. Som, till exempel Blizzard så anställer ju inte folk från positionen som är till exempel oinsatta att just om de mm. det någon som har hjälp typ in i spela, eller liksom, som har hjälp så här problemen i spel. Så de har ju varit spelade själv, vars arbete nu är att just lösa sådana här problem. Så de mm. vet ju exakt vad de talar om därför att de är spelare mm. själv. Och liksom. Det är inte som så lär, det är så. Men um, jag tror ju det är ju problemet ofta. När man kör på grundsärvis. För att som är prata var man. Jag vill inte. Jag vill inte som hör några råd eller här någon vägledning av någon som jag vet direkt. Jag säger på dem att du vet mycket mindre än jag vet om allting så what the fuck ska jag lyssna mm. på dig för. Men ja, anyway, jag ska yep. sluta suga Blizzard skuk nu men har du något exempel på exemplarisk no. service? No, no egentligen, egentligen två saker. Det där, men om jag börjar med en som ju lite kan kopplas till i Blizzard faktiskt så, så ja. skulle det vara den lilla spelaffären som finns i Borgå okay. som går under namnet i Porvoon enkelhet Porvo Pelikaupa. Ja. Det, det är alltså uh, riktigt litet ställe men det är de, klart de säljer förutom då Playstation och Xbox och PC och Nintendo spel så har de också bredspel av olika sorter. De har alla de här Warhammer figurer, allt som hänt alla tillbehör grejer mm. och så säljer de också då. Det nu i princip Magic for Gathering så här kort mm. Mm. och helt, helt bra så. Det, det finns ett ganska bra utbud där. Det här är stället som jag börjar frekventera efter som jag en av mina sen största hobbyn är att spela och, och ja, där, jag börjar att gå där och, och införskaffa mina spel därifrån, och jag tycker att jag har alltid fått bra service på så sätt personen som, personen som har varit där om de inte har vetat specifikt vad det spel är spelet som jag är intresserad av handlar om så hade de kollat upp det Mm. Det är alltid villiga att låta en komma in bakom disken. Mm. Om det är någonting man vill kolla på nätet så säger det att jo, för all del, att här är vår dator. Att, att var så god om du vill söka, söka upp någonting. Mm. Uh, det uh, kommer med rekommendationer utgående från vad man har köpt tidigare. Mm. Det de ringer upp det en när ens beställning har kommit in. Och säger att hej, din beställning är här nu. Att, uh, när, så att säga, och frågar att när kan man komma och hämta den mm. så, att, så att de vet att, de då, så att, säga, att där är någon på plats. Och allt det här är mycket bra. Men för att ännu lägga till där så har de börjat arrangera så här Magic for Gathering-turneringar mm. i spel i den där affären. De håller mm. uppe längre på lördagar. Alltid en gång i månaden, ungefär. Nice. För, att, för att kunna låta människor spela där. Och, mm. och vad man ska inte hämta in mat på en en, liksom en affär som nu mm. inte har, ska ha matvaror i senos heller. Men där kan man komma in med, med liksom sin McDonald's påse för att mm. sitta man där och spelar så kort vad man ska få äta. De bjuder på kaffe om man måste vänta en lite längre stund medan de hämtar någonting åt en. Det, mm. det, är, liksom, det, det, är, sådant, det är sådana saker som gör att, oh, uh, hittar jag komma tillbaka? Här kan mm. man liksom diskutera med människor som faktiskt vet saker. Att Har det... de tvåspråkig tjäning. Mm. Uh, jo, jo, det, allt mm. som oftast så är det, om, om de inte talas svenska som modersmål så talar riktigt bra svenska och talar gärna svenska också. Mm. Ja, men det är ju nog personligen tycker jag att det har försvunnit lite um, just i spelaffären. Att det har bara blivit liksom, eller man märker att det är något företag som har köpt det. Och de köper in liksom mm. så här parti partipriser då på en hel del så populära ja. spel. Och sen sätter de då någon tonåring där och så står han i någon mm. då och säljer sig och det Men inte de alls intresserade av spälan. Jag tycker att varför har du en spelaffär om du inte är intresserad av spälan, att delta av spälan. Du bara säljer shit. Liksom. Mm. Precis. Så, att jag, jag förstår till exempel varför du skulle som så här som grossisthandel eller någonting, men liksom, varför har du ens en spelaffär? Mm. Det, liksom, det här argumentet går nästan för alla sådana specialiserade affärer. Att, om du inte gillar ja. musik om du bara vill tjäna pengar på någonting ja, men liksom, sen åtminstone till att anställa någon som vet det där mm. jag hatar att säga typ på så här Youtube-kanaler där det sitter någon typ bimbo med ihopdryckta tissar och talar om Super Mario och så motherfucker, you never played a game in your life att det är liksom mm. riktigt samma grejer när det står någon där och någon som bara, så ja, gullesson, så han. Jesus ja mm. no, liksom, well thank god you were here att vi ska vinsta yeah. mm. men nåja no, men men att men mm. okay, ja. no, man, man, man kan ta, man kan ta något typ, snabbt exempel till no, men kotipizza ja. uh, är en helt dum tjäga jättedum är Det att <laughs> liksom de, de här har, börjar jag bra ja nej, men alltså, de har nej, men, det, det finns en twist här de, de har mm. en de har en um, för vi talar om exemplarisk service nu. Då. Så, ja. så, så är det är ett jättedumt företag. För att de mäter de här företagen som att slösningen på allting att höja priserna. Det är som att, mm, mm. Nu verkar vi, nu verkar vi det här minska lite kunder när ah, vi höjer priserna. Mm, nu mm. verkar det som att vi har fått en massa mer konkurrenter som tjänar mer pengar och Mm, vi höjer priserna. Ah, men nu verkar det som att hela, hela landet brinner och det liksom går runt liksom som vi var vi har. Vad som. Mm, mm. Okay. Och så gör de sådana saker som att, till exempel, en av mina så här, favorit som liksom gnislat ända grejer. De mm. börjar mm. med som så här, större storäkar pizza. Right? Förr fanns det som normala mm. pizzor och Ja. Right? Yeah. Nu finns det som så här. Uh, Vet, normal större och störst I så mm. en normal pizza är väl typ 30 uh, centimeter i sen ja. har som är 40 och sen har du en ja. större som är 48 I ja det är väl think. något sånt, ja. Mm. Ja. No, men om du köper typ en som är 48 istället för 40 yeah. så kostar det typ mm. dubbla priser plus lite om du köper mm. en som är 48 så kostar det väl trädgången plus, plus lite yeah. det är som att Mm, Okej, okay. om du vill ha en dubbelt större 30 cm så blir det inte 48 Det blir någonstans kring Nej. Strax under 50 uh, Och att mm. om du vill Köpa den 48 Så är det, det är fortfarande mindre än om du ska ta Sådär två mm. vanliga Och min fråga, kan ja. jävla satan Säper köper en sån pizza Varför köper du inte alla ja. två vanliga Ja v Vad är det för vittosjävla ens idé vem vitt du gör det här? Är, liksom, är jag helt dålig på matte? Liksom, skicka in och berätta. För att liksom, I don't get it. Och varenda gång jag säger någon yeah. så är jag som sådär. Don't smack, don't smack, cannot smack, no assaulting yeah. people in the restaurant, don't do it. Men, men just att, riktigt dumt företag. Och liksom, deras hemsida är så jävla, liksom 2000 trä. Jag liksom, som, jag... Mm. jag spyr och liksom kvävs på samma gång liksom att what the fuck what is going on men så finns det pizzerian på Nylandsgatan <coughs> Koti Pizza yeah. och, och att det är en mm. helt vanlig Koti men de som bättre där är typ de bästa kotipizzabagarna i Finland att de är så och mm -hmm. de är så, så bra är som liksom, Dras Pizza smakar bättre än alla andra Koti Pizza som finns alltså de, de liksom, kanske bara för att jag är så otroligt sexy i mitt kägg men jag gissar det är så för alla liksom, just som sådär att de ger liksom extra vitlöksmöjning bakar större pizza mm. de, bara den här service inte kanske nödvändigtvis smile men man känner som att de ända är liksom nöjda och glad när man kommer in yeah. och det är så skönt att komma in och beställa pizza fast det är ett jävla liksom, filtriga äskott i pizza att mm. det, ja. det är jag mm. bara det jag säga Fan jag köper kott i pizza Åbo svart i pizza i liksom pizza För där är det de hävligaste mm. pizzadudorna som finns I Åbo De kan det right. med kund kundservice Fast de arbetar för ett företag Som ägs av satan själv. Ärgå mm. uh, Satan kan det här med kundservice Ja Vara synd att allting går åt helvete <laughs> Badum, ja. okej. Du said I knock them down. Yes. Yes. Yes, brilliantly so. Uh, yes. Jag, jag tänkte nu, när du, när du nämnde ett, ett ställe som då har att göra med det här magfyllning alltså med mat och göra så. Ja, jag skulle vilja nämna resta, restaurangen Kukuri. Mm, ja, jag svalt just den. Ganska, en ganska hemsk kommentar men berätta om ja, men det, det det är bra, det är bra. Bara, bara fortsätt med det jo, ja. men det var just det som ja. min, min kommentar handlade om och hur mycket du sväljer men okej, just så. ja okej okay. ja. restaurang Kukuri mm. som om jag minns rätt så har famösa här åbonde med sällskap besökt Sagda, etablissemang jo, och och, och det där... gått dit tillsammans ja, precis det var minst mm. var romantiskt det var, det. Nej, det, var, det var romantiskt mm. det var, faktiskt, jag måste säga det är ett ställe dit de har riktigt lyckats med det här att man vill gå dit på nytt för mm. från första början nu har jag ju gått där så många gånger så att jag snart måste inse att jag är en i familjen mm men när man börjar gå där det, man blir liksom artigt välkomnad dit Det är kanske lite såhär small talk kanske fråga lite hur, hur det är och kolla vad det är man vill ha och, och det, det kan komma med förslag de har, har en ganska stor meny vilket är ju inte alltid är till fördel men det känns att man får liksom en Bra service. Man vet att maten smakar. Man vet att den är välkryddad. Man vet att mm. det, det är rena smaker. Det är nyanserade smaker. Variska ja, smaker. <laughs> ja, precis. Just det. Ja. Och, och, och det har jättegott naanbröd. Det, det är som alla de här bitarna faller på plats. Mm. Och, och sen när man har börjat gå där några gånger. För är maten god så går jag tillbaka dit. Mm. Så, så började det att visa så här: liksom att hej, att vi ser att du är en återkommande kund. Och mm. här var så god vi vill då ge någonting tillbaka. Så sen har man till exempel fått lite extra, en extra portion, eller de har gett en liten extra rabatt mm. när man är där. Eller mm. det är de så att säga: de, ibland hade det kommit när jag har varit där med min fest hade kunnat hämta en, en liten uh, mango lassi, uh, tillsammans efter helt liksom free of charge. Mm. Att, men på det här sättet liksom visa visa sådär liksom att, ej, att att uh, så att, säga att att tack för att ni är återkommande kunder. Mm. Och, och jag tycker att det här är, det här är någonting som, som uh, är väldigt viktigt för mig den där det där att det visar sig att, att, så att säga, du uppskattar oss och vi uppskattar dig att det måste liksom gå åt båda, båda hållen av det här mm. no, men det menar ju den här symbiosen av kunden som återkommer ja, ja. För, det, för det är alltid det, det är ju lättare det är bättre att hålla kvar en kund än att tänka sig att man hela tiden måste liksom få ny, ny, ny, ny, ny. Mm att, att men, Kan du hålla kvar en, en kund så då är det ju bättre. Ja, men just den här nu har jag varit dit jag kan hålla med om att de har väldigt autentisk nepalasisk mat, mm. vilket säger ganska mycket i den här landet. Det är väldigt undermålig, mediokar matupplevelser när man går ut. Mm. men och liksom jag gillar alla ständiga att bli Det känns som att okej, okay, mm. då förtjänar ni säkert mina pengar. Och att till och med om mm. de är lite dyrare, jag menar förstås inte att lösa prisen. Men att igen, jag, jag kan betala en euro eller två mer om jag känner att mm. det är liksom det som den här trevligheten och den här trevliga atmosfären kostar. För inte vill någon sitta i något jävla sterilt. Uh, liksom fängelsehåll medan det står någon kock och liksom snyter sig i din gröt och liksom håller på det är, som, mm. det, är inte, det är inte roligt och det är inte trevligt liksom, fast det kan vara världens godaste mat så, eller whatever du beställer så, det, det känns bara som att det känns som att du blir lurad och det känns som att du har gjort något mm. riktigt dumt men mm. uh, no, anyway om um, vi um, funderar nu på den här att tanken var ju att vi skulle, man skulle hitta någon sån här universella sanningen att yeah. man, man kan väl bara säga att ett ställe dit man går eller ett ställe därifrån man beställer mm. liksom yeah. de, de visar på något vis att de värderar ens business ja. så det är ju förmodligen ett ställe dit du vill komma tillbaka att det är ju samma sak som att om du får och hälsar på om du möter en ny människa de liksom säger liksom att det var trevligt att du kom eller liksom att det var roligt att träffa dig. så Sen behöver mm. det betyda liksom att ja men, liksom, hon vill she wants my love children. Utan det, kan ju bara ja, betydat, det, det kan ju bara vara det. Men man känner som att okay, men den där personen vill jag kanske bjuda på. Och, och samma sak med de här företagen. Att om det är något företag som har betett sig trävligt att säga det mm. så. Så då är man väl ja. med benägen att okej, okay, no, då kanske jag kan förvata att det gick fel den här gången och då kan jag väl översäga att det blev lite sent eller att jag fick fel beställning. Mm. Eller att jag, ja, precis. precis. De, de, de, de, de, men liksom, jag tycker det värsta man kan göra förutom att vara helt ohövlig och liksom osaklig så är ju att den här tystnaden, den här häl som sådär att vi visar inte ens att vi Mottar din kritik Att din mm. kritik och ditt missnöje är värdelöst För oss, vi bara har dina pengar yeah. då är liksom så Men då sitter jag och en fitta och liksom talar illa Om är i min podcast som ingen hör på Och Då liksom För det är nog så att, att Om Om en person har gillat din service Så berättar den personen mm. för en person Och då har du I bästa fall två en, en ny kund. Men ja. om en person får dålig service att hon har hon fått tio personer. Precis. Så, mm. så och jag tycker att i Finland så det är nog många som bara lever på det här um, stödet för som att starta ja. företag. Men det är ju som så här, att varför har ni som inte, till exempel, en, jag måste bara säga som är en sak som stör, mm. mig och stör mig just de här jävla random kebabar som drivs av random araber. Att ja. Vem är det som har bestämt Att varenda som säger kebabgrej Finns vad som, uh, vad, som en, vad som Räknas som kebabkött Någon sådana helt anonymt mm. mystery meat Och sen yeah. vit kol Saltgurka Och sen någon så här utspänta Och sen island sauce What mm. the fuck is that ja, men det, mm. det, är ju liksom, det är ju den, den finska människan. Liksom, vad heter det Focus group <laughs> Utsedda kombinationer. Vad är det för kulinarisk dvärg som har kommit på det här? Vad är det för snabbmatstattare som liksom, håller på med sådana här jävelskap? Det är just mm. det där att jag skulle vilja skicka samtliga uh, som kebabmänniskor i Finland liksom, på, på, ut, liksom, på utbildning till Stockholm. liksom ja. eller till liksom, typ Jerusalem, kan jag säga, men så här. Det kallas vittu mm. tog såsar. Det kallas liksom ja. fucking något slags kött som är preparerad. Vi tog in och fucking mala kött i mikrougnen och så att kanske. Mm. what is this? Ja. Men min point är inte att hacka när nu på kebaben i Finland som suger ballar by the way. Det finns som liksom så här omsvärt som typ korvgörans och så här. Mm. Men det är lika mycket kebab som liksom min kuki ett bröd. Att det liksom liksom... Men... Men, utan det är med som så här att om, en, om ett företag gör det dåligt Så det känns yeah. som att Det är som inte ett, Det är som inte en kick i rumpan Att göra det här bättre mm. åt alla kunder Utan det är en kick som att om en, Så här dålig måste jag vara för att Men Det är exakt samma sak Så du kan som du kan, det finns På en gata kan det finns typ restauranger mm. Som smakar exakt likadant How the yeah. actual fuck Mm. Ja, nu tänker jag bara bara för att det är ett lätt det är ett bra exempel. Uh, yeah. men, men det är nog samma sak. Jag ser så många företag, som samma undermåliga, patetiska, inkompetenta företag. Som bara mm. tycker man säger att ja, ni har kopierat det här företaget. Ni kopierar det sämsta företaget ni har hitta Och här är det sorgliga nu gör det till och med ännu sämre än de gör För att ni är oträdliga ja. och makoniska När kunderna kommer in Fuck mm. you Så här är jag ett till kriterium sen nu upp till Att göra bättre ifrån Eller en annorlunda Businessplan än en närmaste Konkurrent Ja, det måste ja vara... Jo, definitivt menar, Det måste ju vara liksom så här grundval för kundservice att liksom att göra bättre ifrån era konkurrenter. Oh, vad ska du tänka det? Men kanske inte. Jag vet. Kanske de litar på att den, den finska kunden är precis som alla andra finländare. Inte alla är Så hur skulle ni då sprida det vidare att det har varit dålig service? Ja, no, det är ju bara när vi talar om mat så är det bara finländare det är, vi är det enda folk i världen som skulle tala sådana här skitmat därför att finländarna är en sån simpel varelse alltså att finländarna är så här att om ja, endast var finländaren hungrig så får han till en restaurang han där och han dog inte så därför fortsätter han att få dit och äta tills han dör för att annars riskerar han ju att dö när han äter någon annanstans de ja. serverade mig sten med liksom ketchup på men inte var det gott, det kostade nu 100 euro portioner, men jag nu underhugna måste nöja med sten. Så, <laughs> så, så jag menar, vi, vi, vi, kräver, vi kräver ju inte mycket heller. Mm. Ja, uh, det stämmer. Men det är ju en sak som att att i många fall så är ju oftast de anställda själva de bästa kunderna antingen mm. genom kompetens eller behov uh, och jag menar jag börjar tänka på på, um, på Henry Ford att mm. um, den här um, den här stora amerikanska businessmagnaten som förmöst ägde som liksom den här Ford uh, som gjorde yeah. de här bilarna och um, han, han hade ju ett citat som gick ungefär att um, det finns en regel för industrialismen, och det är: Gör de bästa kvaliteten på dina lägsta kostnad. Betala de högsta lönerna. Jag tror ändå att alla som så här, uh, är på företag runt i världen har förstått de här första två grejerna, att ja, ja, vi ska göra dem den bästa kvaliteten för då vill folk köpa det, och vi ska försöka få dem att kosta så lite som möjligt, för då blir konkurrenskraftigt. Right? Men de ja. sista grejerna, man som betalar de högsta lönerna möjligt, alltså det är någonting som Ford egentligen var väldigt före sin tid, för han förstod ju som det här att, ja men, om, om dina anställda är nöjda mm. och, och, och, de, och de har lite extra pengar de går runt och nervösa för att om de ska klara av att betala hyran eller att andra som så här uh, vardagliga påtryckningar. Så då har de med mm. pengar att spendera. Och då, vill de, ja. då kommer de förmodligen att spendera i företag som i deras företag behandlar dem bra och investera ja. i det och så vidare. Så det är ju liksom all, all, alla företag som ska må bra av att ge sina anställda, inte bara med betalt utan också med vägledning att så här är du en lyckligare anställd så här borde du bemöta kunden och så här gör de det frustrerade mm. de här verktygen får du att jag tror ju att ett av kriterierna för god kundservice måste ju att ha liksom, nöjda anställda som står mm. på en säker nivå och som inte behöver gå runt och ja. av bekymmer och därför kan de... Precis entusiastiskt bemöta kunderna vilket genererar mer pengar vilket gör alla glada för inte tanken här ändå uh, att maximera vinst Nej, mm, det är det ju mm. det är det men, men sen av allt vi har diskuterat och framförallt mycket av det du har sagt så tror jag att ett av kriterierna måste vara att ta bort så mycket onödigt som möjligt att liksom, ju mindre och när det är shit, det shit du måste gå igenom? Till exempel, om du måste registrera dig på ett företags hemsida så räcker det med mm. en e-mail och stuff. Börja inte ha några mm. hemlighetsfulla koder och du ska registrera ditt newsletter och liksom shit. Men mm. du just bara göra en registrering och sen ska du komma in på det du vill och ja. sen ska du vara något bekräftat. Sen ska du inte installera några program och vi du just ja. satan, liksom gör det så enkelt som möjligt eller så kommer man att gå vidare. För det är nog många gånger jag håller på med någonting och ska skaffa någonting och jag som bara suttit där i undermenyet i under menyet. ah fuck fuck you, Victor. i never want your shit but liksom, kiss. Mm. keep it simple mm. stupid ja det, det är sant det är så sant har du något kriterium för god kundservice jag miss? <laughs> Nä jag tycker nog att där där kommer egentligen upp de, de centrala punkterna som vi då ska här under under här, det här lilla avsnittet. Kan vi inflika Stora Tissa? No, Okej, okay. låt oss inflika det. Stora Tissa. En service ja. med Stora Tissa. Jag tror att alla uppskattar mm. Stora Tissa. Ja, uh, tror nog. Mm. Okay. Ja. No, uh, det börjar vara sänt, så jag undrar om det börjar snart vara dags att avrunda. Men, men en sista mm. grej jag funderar är Uh, det är liksom filosofiskt okay. men är Alltså, kundtjäning. Eller kundservice, där står är Definitivt den. Eller kundservice. Mm. Mm -hmm. Jag undrar vad definitionen Men lingvistkraft, anyway. Men, okej. Okay. <laughs> yeah. Men, men kundtjäning till följd av god kundservice, right? är det inte yeah. egentligen främst en form av terapi för att Hjälpa oss att hantera vår stress och oro inför att köpa tjänster. Allt som en ledsam. Så, så ja, det är, ju, det är ju någon som håller, håller din hand. Mm. Och, och för, dig, för dig genom den här labyrinten som är ditt val. Mm. och, och, och kan, kan då föra dig säkert till andra sidan så att du, du vet att du, du får din produkt du får din upplevelse och sen kan Nå. du gå därifrån och känna dig säker Och det okay. känns ju som att ja, nej, förlåt nej, nej, nej jag, jag hade slut på saker att säga jag bara för ljud. okej, okay. no, som vanligt då. No, men, mm. jag, men jag tänkte liksom, för jag ville lite argumentera mot din hatt idag att um, Mm -hmm. för att just med den här <kört> automatiseringen och att liksom den här yeah. för det är ju på något vis känns det som att det är liksom lite det opersonliga mot person att närhet mot distans på något vis mm. uh, och att um, att om du inte har den här kundbetjäningsdelen av kundservice, att du inte har mm. en annan människa där som kan säga yeah. åt dig det här så då har du på något vis endast ditt eget intellekt och ditt eget förnuft att tillgå att, mm. nomen, det är väl helt okej okay om du är insatt eller en expert i något område ja. om du redan vet allt om datoren nomen, behöver du väl någon som säger åt dig då att vilken del du skalar och du skruvar ihop den andra, det är precis du, yourself. men uh, om du nu ska vi säga inte särskilt insatt så där du får mm. ju på något vis ändå någon sorts trygghet Uh, därför mm. att om den här personen är relaterad då köper delen av liksom, den här tjänsten eller produkten du vill införskaffa så då yeah. sätter du mer den säker för att då kan du alltid säga ja, men den här personen sa att det här var så här eller liksom, det här var jag yeah. ville ha nu får ni nog göra om men mm. om du inte har det så då är du ju liksom lite utelämnad i ska vi säga, vad mm. du hittar på sig mm. nät eller att du läser i någon artikel och sådär och att då, då, blir ju off, då blir ju den här egentligen en fråga om auktoritet för att du kan ju ald, inte argumentera, om vi säger nu, vi att tar den här datorn om du går på nätet nu och så ser typ mm. trävideor och där så argumenterar då alla för att men det här grafikkortet ska du ha mm. så då är det lite okej, okay, men vem är du? Vilken auktoritet har du? Ja. Right. Uh, och att i vissa fall kanske det finns en okränkbar auktoritet, kanske det här är en teknologiansvarig på whatever the fuck, eller kanske det här är någon sån här dataguru någonstans. Men ofta det är det entusiaster och någon som är anställd av någonting, så vi vet ju inte om de har betalt för att pusha just den här, om de har någon preferens bara liksom högst personlig. Men om ja. det är någon på företaget där. Så vissa visserligen kan de ju klassiskt lura dig att satsa med pengar. Att köpa någonting som mm. är lika bra eller sämre. Men ja, de borde ju tekniskt sett ha större auktoritet. för att de är involverade i den, här, mm. i den här produkten du vill införskaffa. Så att därför så får de ju automatiskt auktoritet så länge deras argument förstås mega sens Ja, precis Så det är ju den här stressen och oron jag tror framförallt när man vill köpa lite dyrare saker så är ju att mm. no, men, du får på något vis någon validitet i ditt köp att någon som säger att men, det här är en bra idé det här skulle du kunna göra men det här skulle förmodligen vara mm. bättre att göra och då får du ju ändå på något Precis. vis väga och så får du väga deras argument och så får du utgå från att ja men det här är ju personer att köpa från varför skulle de vinna på och lura mig? Ja. Mm. Eller, så du är ju ändå utlämnat till ditt eget förnuft men har plötsligt lite riktlinjer i alla fall. Mm. Ja, men det, men det är ju det där som jag tycker igen att det skulle vara bra om det, man också skulle inse det där att det är ju inte bara det att liksom de som erbjuder tjänsten ska vara liksom snälla eller liksom till mötesgående och kunniga. Mm. Utan då måste man ju hoppas att kunden också skulle liksom bete sig bra Att kunden skulle visa att hej men jag uppskattar nu det här. Att kunden kanske ja. skulle vara lite insatt. Att kunden skulle kunna komma med någonting istället för att stå där och liksom smådregla ur mungipan och, och, liksom, och tänka tänk, så är det som ett ja men, mm, anders, det, det. Men, men, mm. och, men om man tar till exempel mitt datorköp som vi diskuterade tidigare, ja. så att jag visste ju ungefär vad jag ville ha ja det, no, men, till exempel som jag ska vilja gå till bil jag, ska säkra, no, men, jag vill ha en bil som är en bra familjebil och som är bensinsnål uh, men mm. Men som dessutom har dragkrok och ja. fyrhjulets och är så höga att jag kan köpa på skogsvägar till villan. Mm. Okay. Så, så om det var en tillräckligt kompetent person där då, det vill säga alla som mm. borde arbeta som säljare så ja. borde du då kunna säga att hmm okej, okay, no, men hur skulle det vara med den här, den här, den här, den här. Ja. Yeah. Det skulle vara väldigt dumt om de stod där uh, kanske du ska gå hem och I don't know. Fundera över vilka ringar och vilka tak och vilka fällor och vilken typ av skit du vill ha. Och så kan du komma tillbaka och se om vi har en sån. Mm. Uh, ja, och att, och jag menar, till exempel när den där kom, när, när den kom den här datorn. Så att, så att, ja, att liksom de hade ju. Jag hade ju betalat 70 liksom och räksta fys för att de skulle montera och liksom installera den och sådär. Och ja, yeah, de hade gjort exakt existensminimum och liksom, yep. de hade ändå sett i sette ut kylan Och jag förstår för att det var för stort den ska ha slått sönder grejer, oh no. Men I did it myself. Men just där de inte har så suttit upp de här frontarna att liksom det är äkta ljudkotor och shit. That's just lazy and fucking mm. incompetent. Yeah. Då hade man gjort yeah. en hash av den här Windows-instationen och så fick poka runt en massa själv och fixa upp igen. Så det är i princip som yeah. att någon ska ha satt ihop en bil åt mig och att man sagt, okej okay, här är bilen, vi sätter satt ihop den som du vill ha men vi har nu satt i fönstret. Och då säger jag, man jag har ju satt i fönstret och så säger ja men vi har bilen, den går ju you nog. Know. Så är det rullar och yeah. startar när du sitter igång. Ja, men det har ju inte några fönstret där. Mm. Fucking asshole. Ja. Yeah. Yeah. Men jag antar att i, i det här dators fall, så var det väl det att du skrev inte på din lista exakt vilken del som skulle fast i vilken del och på vilka sätt. Och då tänkte ja, men... de att, och då är de sådär liksom väldigt bokstavligen tar det sen det som står där på listan, att okej, okay, de här sakerna, i en hög, bra, okej, okay. base Nej, men det är just det där att liksom Det där sådana här saker som är skillnaden mellan att Om jag nu kommer att rekommendera Det här företaget yeah. Folk som jag känner som är beredd ska köpa en dator Eller om jag kommer att hålla den här monologen Av flera personer yeah. Nå, Lyssnaren får själv gissa Vilket <laughs> utfallet blir Men det är som Gissa yeah. rätt Och vinnpriser Ja Ja Finna en kommentar av Nikolajs mamma till nästa avsnitt. Just så. So. Men, mm -hmm. men, men det är just det där att jag tycker kundbetjäning bra och god kundservice. Det är att lita på mm. att det här företaget tryggar din investering. Att att de ger dina monetära medel är kompetens och yrkesskicklighet vilket jag antar det lite samma sak no, men kompetens mm. och engagemang att mm. inte ska behöva säga åt de som har som sitt jobb att montera ihop fucking dator hej, det skulle vara jättebra om, I don't know, ni huggade alla komponenter ihop som ska vara ihop uh, mm. det skulle nog vara jättebra om ni, I don't know, gjorde basinställningar på Windows och ni behöver gå in i fucking BIOS och fixa det uh, mm. för att men det är just det där då att det känns som att eftersom det bara är främsta idioter som köper nya datorer och inte vet om en data fungerar bra eller dåligt så länge den startar och kan gå in på Facebook så då kan vi ja. i princip bara slänga ihop den och ta betalt för det är ju så det känns mm. det är som att okej, okay, men jag beställer aldrig jag är ha fit vad de är att liksom nästa gång jag tror faktiskt att i till Sverige och åter liksom, någon sätter ihop en dator om jag tar hem den. So yep. at, fuck you, that's why Och att Det mm. so at, liksom Liksom Jag tror värre än inkompetens Är liksom oengagemang Varför är du inte entusiastisk Om jag vill ge dig pengar Ja, hmm. precis som att, Varför står du här I den här butiken Och liksom har på dig en vitt och Kragskjorta och slips och låtsas sälja grejer, om du inte bryr dig att skita om du säljer mm. som kanske du ska vara hemma och liksom runka till på istället <laughs> för liksom, fuck you and the goat you rode in on. <laughs> Precisely mm. Mm, där. där var det, där satt mm. den okay, ja men, men just där att den är terapi Alltså, jag bara för... Men alltså, finns det någonting skönare än när någon säger åt en att det här gjorde du bra, nu har du nog fattat rätt val på well Mm. Ja, Nej, det är sant. En... Det är en trevlig sak att höra. Det är... mm. visst, visst medför det är liksom ett välbehag. Mm. Det är nog sant. Mm. Har du... Har, har du någonsin upplevt att någon har varit överentusiastisk att försöka sälja dig någon helt här trivial sak? Ja, visst har jag det. Uh, Undarligt ofta kommer det ju... de här telefonförsäljare. Mm. <laughs> det här där är det där, där är liksom påklistrad entusiasm. Mm. Men där är det roligt För där tycker jag att Det, det är så att man jämför med mig och min flickvän Eller mig och nästan mm. alla äh, Finska människor känna. känner Så här mm. låter det som, För man, man hör när den telefonen säger det är som att, Hallå Ja Ja Ja Ja Ja någon mottar, hej, ja men jobb, och så håller de på sådär i fem minuter, för de försöker så, mm -hmm. så, ett så här låter den en telefon förringar sig hos mig, de går där, Nej. Hey. och så sitter jag, <laughs> ja, det är så, för att liksom, inte jag är otrevlig, jag bara liksom, I don't want your shit, fuck you, hej då. Ja, ja. ja. precis. Ja, liksom stress och oro. Att, liksom, det finns ingen som ringer åtta på morgon liksom. För, Och här är ett tips åt alla som lyssnar på det här programmet Vi vet att ni är många tusen att, mm -hmm. Hur vet man om den telefonförsäljningen, en Så här De börjar med att fråga Är det här your name here? Mm. Uh, det finns ingen som börjar så om det är någon som har ett officiellt samtal så vet de vem du är när du ringer för de ringer till den mm. numren där uppe och sen så liksom, och sen så börjar de med att säga de väntar på en Peter i Steppenwolf från liksom, Finlands Bat Stallions mm. är det någon att fråga vem du är du ringer inte alltså, jag yeah. Så so, there you go, mm. liksom, så vet att den är fortfarande för Behöver inte vara otroligt, men som liksom säga nej och så sätter du. Du mm. Behöver inte vara. Behöver inte väga om mm. lov för att avsluta samtalet. Men, uh. men igen, men igen liksom det, det är fortfarande en människa. Så om du, om du kan förmå det så var åtminstone liksom artit neutral. Det finns ingen människa som ringer att en annan med människa åtta på morgonen för att försöka sälja någon jävla el. Att liksom... No, no, no, no, he, no, no Bill, he just wanted to light up your life. Ja. <laughs> Jag vet nog liksom vilken terapi som skulle passa en sån människa. <laughs> Elshocksterapi. Nå no, ja. Yeah. Nej, men alltså, jag förstår att ett jobb är ett jobb men liksom, det är ju någon mm. för liksom att jag förstår om någon ringer typ 12 på dagen, jag förstår om någon ringer typ på någon eftermiddag men du får ja. inte ringa folk åtta på morgonen, framförallt din småbarn som sälja din shit mm. att jag liksom mm. det, var, det var en gång liksom, för inte så länge sedan så ringer någon sån här som skulle sälja mig och jävla el För tydligen vill alla sälja med el Nu idag Och då hade ringt någon på så länge Så jag trodde jag hade gjort alla så ledsna Att de bara satt mig på Don't ever call this faggot ever list Och det var så skönt Men så ringer någon och så sa jag ej Och sen så det fem minuter Och så ringde den igen Och så började den som att Jag hej då ställa ej och så lägger jag på Men den gången den ringde, och, han ringde, och då ringde han liksom typ Nästan direkt efter och, så, och var nästan lite stött Och så sa nu är det så här Och då sa jag till honom på finska Vad är det för satans fitta Som ringer åt folk Och då var det just åtta på morgon yeah. Så sa jag, skaffa ett riktigt jobb Ring in hit igen Och då ringde han okay. där. Då var jag lite purken Men liksom mm. Fuck you alltså, Liksom That yeah. is not customer service Nej, det är det ju inte Med alla anonyma de där rummen Det är ingen ring tillbaka Men som seriously Som fuck off Det <laughs> är som sagt Anti-kundservice anti service. Ja. kundservice yeah. Så yeah. yeah. no, so är det Oh, hur avslutar man ett trätimmalångt avsnitt om kundservice? Oh, För guds skull. Då kanske med att korrigera vad jag tycker är den, den största lögnen som man gick fram med. <snittet> under, <snittet> under, under. Det, det har vi väl inte diskuterat här. Inte än. Nej, in, inte ännu. Nej, men det, det, var, det, var, det var en sak som du, du sa om det här att var fel ligger och mm. det här att man, man ska inte säga att det, det ligger hos alltså den personen som sitter där liksom på andra sidan disken eh, eller, mm. eller personen som är i andra änden av telefontråden. Okay. Men, men jag tycker att vi borde ju gå enligt principen. Det är alltid Nickes fel. Triggavarning!